Molt bé, plau si seguim amb el ple municipal. Passaríem a la moció presentada pels eh, grups municipals del Partit Popular, del Partit Socialista, d'Esquerra Republicana, de la CUP, d'Iniciativa, d'AMC, per demanar el cessament del senyor Manel Toro com a conseller delegat i gerent de l'empresa municipal FICERSA i l'assumpció de responsabilitats de l'Alcaldesa Marta Felip la paraula el grup municipal del Partit Popular, la senyora la, la portaveu, la senyora Maria Antels Almero. Sí, a veure, abans de, de començar a llegir aquesta moció, sí que m'agradaria doncs, fer una, una pregunta, si vostè s'adreça el doncs, senyor secretari, perquè bueno, en principi a Junta de Govern sí que hem parlat que llavors bueno, en, havíem, o sigui, la moció en principi doncs, demanava... No? el cessament de conseller delegat i gerent. Llavors vostès han dit doncs, que no feia les funcions de gerent i tot això. Llavors eh, bueno, jo crec que està fent de gerents amb funcions i per tant era un impàs mentre es fessin les bases i s'arriba doncs, a arribar a un acord amb les bases i que és un nou gerent i vostè feia doncs, aquesta funció però el que només podia ser doncs, per un parell de mesos, per un impàs, però no fins com pretenen, doncs, fins les properes municipals o que quedi així. Llavors, això sí que m'agradaria doncs, que algú de vostès, o demanin al secretari, si vostès poden respondre, com queda aquesta figura, que jo entenc que no hi pot quedar-hi, tal com diu, m'assembla, com diu el secretari. Gràcies. Sí, senyor secretari, si vol respondre. Sí, hauria de concretar la, la pregunta, que és si pot ser conseller delegat amb les funcions que té? A veure, conseller de, delegat sí que pot ser-ho. Sí. El que no pot ser és gerent perquè fa les funcions de gerent. I a llavors només podria estar amb aquest interpàs, posem, de, de dos mesos, fins que no sortís la plaça de la nova gerència. El que no pot ser és que quedi doncs, fins a les properes eleccions o fins quan vostès els sembli, no? que sembla ser... Que, que, bueno, segons vostès no és gerent, però jo obtinc els meus dubtes. Llavors, per això voldria que ell m'acabés de... Algú, Algú. A Junta de Portaveus li hem dit que el senyor Manel Toro és conseller delegat de l'empresa, amb les funcions que segons estatuts toquen al conseller delegat, més aquells poders que li van ser atribuits i que també estan legalment permesos per estatuts. Fisser-se actualment, i des del cessament del senyor Vinyes, no té gerent. Senyor secretari... Eh, la pregunta és si pot ser aquesta situació. Mm. Com va ser l'anterior gerent, van, la Junta General va otorgar poders a favor del senyor Toro, els poders que reconeixia els estatuts s'atribueixen al, al gerent. Eh, segons se'm va informar a mi en aquell moment era per un període d'interí, un període temporal, fins que es procedís a, la nova, a una selecció a fer un procés selectiu per a seleccionar el, el gerent i legalment eh, no es poden... No, legalment. en una situació prolongada en el temps no és compatible el fet d'actuar de gerent amb el fet de ser conseller, eh, conseller delegat però es va optar aquesta solució per salvar el funcionament ordinari de l'empresa perquè si no doncs no, no podia haver-hi moviments de fons, no podia haver-hi contactacions ordinàries, el que és complicat des del punt de vista legal és que aquestes situacions perllonguin el temps de manera inconcreta o indefinida o que jo aquest, aquest extrem el desconec. De fet, desconec si s'han otorgat els poders davant notari i si el registrador mercantil s'ha inscrit en, en el registre mercantil. Per tant, entenem que el senyor secretari explica que les funcions que té el senyor Toro atorgats de manera provisional com a conseller delegat, en funcions executives de, de gerent segons els estatuts eh, si s'aparlleu durant el temps podria provocar problemes operatius diguéssim, que no, no és una situació o sigui, jo entenc que no és il·legal però no és, no és normal sí, és una situació diríem, eventual fins que es produeixi eh, la selecció del nou gerent Selecció que no es pot per llogar més d'un procés normal de dos o tres mesos per seleccionar un, un... un personal. Oh. Oh. Val, perfecte, doncs, aquesta és la resposta. Sí, sí, sí aquesta és la resposta. Omer. Llavors, vostè, la resposta que va donar és que això se prologarà en el temps, no? perquè vull dir, fins a les properes eleccions no hi cap me... vull dir, no es farà un altre concurs per un nou gerent. Si vol, vostè vol dir-ho així aquí públicament o és que jo també no, m'ho invento. Sí, anem de... no, anem, anem el... per ordre, ho dic perquè esclar, tenim una moció que vostè sí, ha, de, sí, sí. ha presentat i hauria d'exposar de, i llavors faci les explicacions. No, perquè, que, si em permet, llavors aquí exposar, es és clar, aquí posa gerent, a llavors per tant haig de continuar deixant gerent, no? Per que s'ha dit i voldria que vostè me ratifiqués que ho puc deixar-ho és vostè la que ha dir si ha de continuar aquí gerent o no perquè sí, no? jo entenc que sí Vull dir, però és que necessito tot el plau que vostè es mulli aquí i digui jo li dic sí. que Fisterça actualment no té gerent el senyor Toro és el conseller delegat amb, amb les atribucions els poders que els estatuts atribueix al gerent sí. però vostè... com durant dos anys i mig va estar el senyor Vinyes a ecoserveis a veure no és, si em no. permet es acaba d'escoltar el senyor secretari igual que jo, vostè l'heu escoltat no? el que ha dit o és que jo podré no inter... bueno, vostè fa una altra interpretació A llavors no es pot quedar amb el temps es pot quedar un impàs doncs, fins que hi hagi un nou gerent però vostè ja han pres una decisió de que no convocaran unes altres places bueno, o no sé què pensen fer ja fins les properes això és el que ens... jo he entès que vostè ha dit per tant, llavors sí que es pot incloure gerent. Ara, si vostè diu una altra cosa i diu no, ara s'obre un altre procés de selecció, es reti... aquest es modifica, o es fa un de nou, es fan unes altres bases. Si vostè diu tot això i aquí públicament ho fas ho fa públic, llavores jo automàticament, bueno, jo, eh, sí, retiro gerent. Però si no és així, li haig de deixar és això el que vull que em contesti, és que és tan fàcil com això... El títol de la moció diu Moció per demanar el cessament del senyor Manel Toro com a conseller delegat i gerent de l'empresa municipal de Fiserça Jo dic que el senyor Manel Toro no és conseller delegat i gerent de l'empresa és conseller delegat mercantilment i a més a més té atribuix poders d'unes funcions que si hi ha gerent correspondran al gerent jo li he que no hi ha gerent, vostè la moció sí, fos... la presenta a vostè i posi el sí, que sí. cregui convenient. Però a mi se m'ha qüestionat anar a la Junta de Portaveus i jo bueno, pues he pensat que bueno, si s'ha de treure ho traurem, però pel que ha dit el, perquè ha dit el secretari és no, perquè ell fa en funcions de gerent. Es que jo no sé que costi tant entendre, però bueno, vuitic com que estaríem aquí parlant tota la nit i no reveríem a cap acord, cor, doncs vuitic. Per tant, vós jo, si em permeten, vull dir com que la im feta conjunta, jo, el PP, el Partit Popular, li deixaria gerent. No sé si la resta llavora si es volen afegir o no, vostès mateixos. No es passo a llegir la moció. Exposició de motius. Els fets ocorreguts al voltant de la gestió de figueres de serveis Societat Anòmina han provocat una gran preocupació a la ciutadania i un irreparable dany a la imatge de la ciutat i de l'empresa de serveis. El cas de la convocatòria per cobrir la plaça de gerent és la gota que vés a un got que ja venia omplint des de que es va alterar el rumb de l'organisme amb la substitució del gerent planificada per exalcalde Santi Vila i que ha estat seguida d'un reguitzell de situacions absurdes i surrealistes que han costat molts diners a les finances públiques, que han provocat una profunda desconfiança respecte dels gestors públics implicats i que estan generant titulars que ens les prestigien a tots. Alguns d'aquests escàndols encara estan per aclarir del tot satisfatòriament, el que ens fa a tema que el greuge perdurarà durant els propers mesos. Per moltes raons que són fàcils d'entendre, una empresa municipal com Figueres de Servei Societat Anònima no pot funcionar sense gerent. Considerem que l'opció insinuada els darrers dies de permetre que el senyor Toro mantingui la plaça en qualitat de conseller delegat en funcions en funcions executives de gerència és totalment inacceptable, ja que no compleix els requisits necessaris com, en, com haver superat un procés de selecció en condicions de lliure concurrència, publicitat i mèrit però també, i no menys, per ser aquesta mateixa persona el responsable polític de tot l'enrenou creat que ens ha dut a la situació on on som ara. Per aquests motius es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Accedir a l'informe segons el qual s'han invalidat les bases del concurs, i en cas que la decisió hagi estat plenament justificada, convocar-lo de nou amb la correcció pertinent. Que aquest procés passi per la Junta General i, se, i, seguint els, i seguint tots els procediments que la llei estableixi. Que el conseller d'Administració anomeni un nou conseller delegat finalitzant el concurs iniciat. Que el ple instiga que la Junta General el cessament del regidor Manuel Toro de tots els poders que actualment té dins de Figueres de Servei Societat Anònima. I cinquè, que l'alcaldesa, com a màxima responsable de l'empresa municipal i tots els procediments vinculats, assumeixi els errors comesos fins ara i resolgui de manera immediata la situació de provisionalitat d'Aficerça. I, conseqüentment, demanem s'autoritzi a l'alcaldia perquè realitzi els altes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Sí, intervencions? Senyor Font. Bé, tampoc, tampoc és voluntat d'extendre, i de fet ja ho, ho he explicat una mica abans, però doncs des de la CUP eh, donem absolutament suport en aquesta moció, demanant la, que s'assessi se el senyor Toro com a conseller delegat de, de FICER-se, i ens mantenim en la, en la petició de que, de que dimiteixi com a regidor per la seva, per la seva imputació en el, en el cas Manga. Senyora Mata. Bé, per nosaltres el tema de si en aquest moment doncs tècnicament eh, exerceix o és o no hauria de ser doncs gerent no és un tema doncs, eh, que sigui cap d'alt. En qualsevol cas doncs, entenem que el cessament doncs, com a conseller de Regat també implicaria doncs, el deixar l'empresa i en tot cas doncs, també comentar doncs, que aquest no, no és un judici sobre el senyor Manel Toro, nosaltres no en demanem la dimissió vinculada a aquest altre cas que s'esmentava sinó que el que demanem doncs, és que hi hagi una renovació i un intentar començar de, de zero doncs a el projecte de que és un projecte absolutament clau per la ciutat de Figueres FICERSA és de tots, FICERSA és nostra la paguem entre tots i volem entre tots que funcioni i ens sembla que la situació s'ha enquistat fins a un punt de que ara no té, no té sortida i per nosaltres doncs la sortida seria doncs, tal tal i com demanem en aquesta moció que conjuntament doncs, tota l'oposició subscrivim seria començar un procés de selecció d'un gerent i que des de ja pogués començar doncs, un nou projecte en el ben entès que si sabem trobar la millor persona serà una persona de consens i que si és una persona de consens, independentment dels canvis que hagin de d'haver al maig del 2015, aquesta persona pot continuar el projecte, perquè si no el que fem és condemnar la ciutat i fixar-se en una situació de provisionalitat que durarà un any i mig eh, i que a més a més el temps ens corre en contra perquè el 2016 s'acaba el contracte d'ecoserveis i serà fixar-se qui haurà d'assumir per tant el temps ens està corrent en contra i pensem que no ens podem permetre perdre un any o més quan una persona bon professional i de consens no té per què ser qüestionat per ningú dels que està al voltant d'aquesta taula. Sí? Alguna altra intervenció, senyor Casellas? No? Bé, per part del, del grup municipal de competència i unió, ja els he exposat eh, entre la intervenció primera que hem fet, eh, començar el ple, però bueno, reitero, Aviam, el procés de, de selecció que es va començar immediatament després de, de, de cessar el senyor Vinyes com a gerent de, de Ficerça realment tenia aquesta voluntat eh, que de, manifestava la senyora Mata de començar de zero i triar una persona professional i mirar cap al futur i... Mm, Volgué que només es parli de fixar-se realment per la feina que fa al dia a dia i que la fa bé, com he dit, que és la d'abastament d'aigua i la de transport públic i la de, i la de gestió de les zones blaves i ara de les zones verdes val? ara bé, quan aquest procés quan tot just ha començat i no per l'error jurídic que s'hi ha detectat, aquest error que l'informe jurídic diu que s'ha de subsanar realment i tornar a començar. Quan s'ha ja instrumentalitzat políticament, difícilment podrem arribar a seleccionar una persona de consens professional i començar de zero de cara al futur. És a dir, sí que hi ha un informe jurídic que diu que una titulació, concretament la, la d'enginyeria industrial, que es va col·locar en un apartat que no tocava i que això ha pogut donar lloc a confusions i que gent que s'hauria volgut presentar potser no s'hi ha presentat, per tant que se subsani, es modifiquin les bases i es torni a començar el període de presentació d'instàncies realment això és una cosa, però Vist aquests, aquesta situació i que modificar aquestes bases i tornar a començar el procés voldria dir doncs, tenir un gerent seleccionat al mes d'octubre o el mes de novembre a sis mesos d'eleccions municipals i de la manera com s'ha instrumentalitzat aquest procés, sobretot, és pel qual el govern municipal doncs no vol continuar aquest procés. No vol continuar aquest procés perquè no pot sortir una persona que comenci de zero perquè... Han passat coses que no són gratuïtes. Per què es filtra un nom a la premsa d'un de les persones que s'han presentat i no dels 45? Qui ho filtra? Per què no han sortit tots? Qui sap els mèrits quan encara no s'ha convocat la llista d'admesos i esclosos? Encara no s'ha aprovat aquesta lli llista d'admesos i esclosos? Encara no s'ha entrat a valorar mèrits? Encara no s'ha constituït el tribunal? No és gratuït això. I això ja comença per vertir el procés independentment de la professionalitat de la persona que s'ha presentat i de que té tot el dret a presentar-se en, en el procés i no és una persona eh, amb un nom anònim, és una persona que va ser gerent de FICERSA fins fa 3 anys i que es va acomiadar també per manca de confiança i que va cobrar una indemnització sí que dret a llei té dret a presentar-se, però vostès també trobarien normal que ara modifiquem les bases incorporem on hem d'incorporar legalment el, el títol d'enginyeria industrial i si presenti el senyor Vinyes també té dret a presentar-s'hi i també sortiria seleccionat clar que sí, és el que té més experiència i guanya tots els punts ho troben normal això? ho troben normal? clar, és que hem arribat a aquesta perversió senyors, clar, és que siguem sèrius clar és que doncs sincerament se'ns han tret les ganes de continuar el procés no pot sortir, com se'n senyora Mata, una renovació i intentar començar de zero. Com vol començar de zero amb aquest, amb, aquest, amb aquest escenari? Vull dir, això s'ha instrumentalitzat políticament, totalment. Doncs, sincerament, crec que el més honest és parar. Hi ha gent capacitada ara actualment que està portant l'empresa. El senyor Toro fa de consell delegat i té funcions de gerent per firmar d'acord amb els poders que té. Però, hi ha un director tècnic, hi ha una directora financera i hi ha un director de mobilitat que estan portant l'empresa. Ecoserveis i va estar més de dos anys, en aquesta situació de provisionalitat. I sí que s'ha pogut començar de zero. Sí que s'ha pogut començar de zero. Però aquí, ara mateix, en el punt en què estem i de la manera que s'ha instrumentalitzat això, jo no, no li veig. No li veig, sincerament. Respecte al problema de que, que el contracte d'ecoserveis no, no té res a veure, perquè... Uh, sí que l'accionista de co serveis ara és, és ficer-ça, però el pròxim accionista o qui hagi de gestionar el servei de recu combradies i de neteja viària, uh, no, no pot ser ficer-se, no pot ser fisser-se perquè l'arsaal la, prohibeix el, o no, no permet l'encadenament de d'empreses. De, per tant, no té res a veure amb ecoserveis. Els serveis que gestiona ecoserveis seran gestionats de la manera que decidim tots però des de l'Ajuntament, no, no des de FICER-se. Senyor Font. Sí, tinc una, una mica la sensació que el ple d'avui és un, un ple en què anem descobrint coses perquè jo, en fi, només ho veu vist per la premsa perquè com que no se m'havia explicat però jo tenia entès que el, el motiu de parar el procés de selecció i de tirar-ho enrere i de no, això, era que hi havia algun informe negatiu. I ara no? ens acaba de dir que, bueno, que sí que hi ha aquest informe, però que el motiu de pes que hi ha és la politització i instrumentalització del procés. La sensació que em fa a mi, i jo tinc la percepció que no és només a mi, sinó que és una mica més extens, és que el problema l'han vist quan s'han trobat que aquest procés transparent que s'havien animat a engegar, no el poden controlar i els hi pot sortir algú que no els hi faci gràcia. Precisament el tema del procés i en el qual tots ens hi de posar d'acord era que eren unes bases objectives i que les, la persona que havia de d'acabar sortint allà havia de ser la més preparada. Si, si la persona que ha sortint no és la més preparada és que les bases no les han fet bé. Si, si, el, procés, si el procés objectiu amb unes bases preparades per vostès acaba portant una persona que no és la millor, és que les bases no estaven prou bé. Aquesta és, és la sensació que s'emporta un. Senyora Mata. Jo, senyora alcaldessa, hi ha una cosa que estic al 100% d'acord amb vostè i que vull dir-la. És cert que FICERS està polititzada i fins i tot jo diria que està enverinada i el responsable de, de que això comencés té un nom i un cognom i es diu Santi Vila, en el moment en què decideix expulsar una part de l'oposició, del Consell d'Administració, introduir-hi consellers per garantir-se la majoria a les votacions que eventualment s'hagin de fer a fixar-se. Senyora Omedo. Bé, jo continuo pensant que sí, que té raó també, li donarem la raó, que està polititzada, perquè bueno, això va començar quan el senyor Santivila Vila, exalcalde i actual conseller de Territori i Sostenibilitat, va fer fora doncs, ja el senyor Albert Estat, va permetre que es fes fora doncs el senyor Romà Corcoll, ara aquí direm noms perquè, mira, ja ja posats a dir, encara no sabem per què, perquè poder avui per poder sabrem al final per què es va convidar el senyor Romà Corcoll. Falta de confiança, manca de confiança, però bueno, poder, mira, avui tant de parlar, poder al final ho sabrem, ja m'adonaria ja per contenta, no? I després, bueno, doncs la posada, eh, apostar per el senyor Vinyes, vull dir, sense cap procés. Però bueno, vostès sembla ser que... Jo cre... Aquí vostè també acaba de, de dir una cosa important, no?, en referència a això d'aquest senyor, no?, qui ho ha filtrat a la premsa, vull dir que, bueno, nosaltres per suposat que no hem filtrat res a la premsa. Però bueno, aquí el problema és que no és perquè s'gi el, el que deia el senyor Joan Font. Per això ara vostè ara agafa, això és com, jo em perdoni eh, l'expressió, això és com una nena petita, de rabieta. Doncs ara sur a la premsa, doncs què es pensen. Doncs ara ale, doncs fora. Ara això aquest, aquest concurs l'anulem, busquem, busquem aquí la manera de què surti un informe que encara no l'hem vist i encara no sabem si realment aquest informe perquè realment sembla ser que algú sí que es va presentar d'enginyer industrial vol dir que algú va entendre que es podia presentar o sigui, tampoc estava tan malament bueno, jo encara no he entès, de la F a la E no hi era Vull dir que, bueno, deixa molt que desitjar això, però vull dir, això és com una petaleta, doncs sí, doncs ara fora. Ara ha anul·lut el concurs i com que jo tinc la majoria absoluta i a més a més el possible, que possible que hagués tingut més punts, doncs fora, doncs no ho fem. I després una cosa, llavors encara sobrecontesta, bueno, és com el senyor Vinyes que es pugui presentar. Doncs amb aquestes, amb aquestes bases, el senyor Vinyes jo crec que no estaria no tindria pas molts punts, perquè aquí hi havia el, el, ja vostè sap, el carnet de transportista, tot allò que té bé mèrit no? mèrit, no? Hi havia uns punts en aquí, jo, jo sí que me'ls he llegit les bases vostè no, hi havia allà uns punts doncs per tant ell ja d'entrada, vull dir jo crec que estaria molt més avall, no, és vostè que ha tret el tema del senyor Viñes aquí, que es, pues que es presenti, doncs mira, bé, millor que no, eh, verdaderament, per part nostra no? però bueno, vostè ara, aquesta situació tan surrealista, no saben com solucionar, ho jo crec que bueno les regles de joc haguessin sigut doncs bueno, doncs modifiquem aquestes bases o, o arreglem-les eh, i tirem aquest, aquest, eh, aquest procés endavant, i si no en fem unes altres de noves i ja està, el que no pot quedar és sense gerència, doncs fins a la propera fins a les properes eleccions Bé, no, és que això mm, realment aclama el cel però bueno, vostès tenen la majoria absoluta i per tant, doncs jo crec que no, i la tònica d'aquest ajuntament i d'aquesta majoria és qui dies passa anys empeny i llavors els hi venen tots els problemes al cim els i cau al cim i no saben com solucionar-ho Bé, en relació a les diferents intervencions que s'han fet eh? uh, bé, senyora Mata, com diu vostè bueno, està reconeguent que això no, no, és, no, és, no és gratuït, està polititzat i per tant és difícil seleccionar objectivament una persona i professional quan ja hi ha tota aquesta rancúnia darrere jo voldria fer una mica de memòria avui, avui que surt el passat d'una vegada clar, aviam, qui va seleccionar el senyor Víries a, a Ecoserveis qui, qui, va, qui, qui, el, qui el va portar a Ecoserveis l'alcalde Joan Armenguer no va ser Santibila, senyors? Qui el va portar a Ecoserveis en un procés selectiu? És que, aviam, sembla que hagin caigut del cavall avui. És que, senyors, a els va ser seleccionat i va ser contractat el senyor Vinyes per Joan Armenguer, amb Pere Caselles de regidor i altres regidors. Qui va seleccionar el senyor Testar com a gerent de ficer El senyor Joan Armenguer. Amb quin procés selectiu? Cap ni un, directament. Clau, és que viam. És que doncs, és que ens ens estan parlant de, de corrupció ètica i moral i no sé quines paraules han sortit els diaris aquests dies. Si us plau, és que ja està bé, vull dir, diguem-ho tot. Home, és que senyors, nosaltres estem intentant fer les coses bé, però és que el passat ens sembla que, no, que, que és impossible, eh? De de clau. fem una mica de memòria evidentment el passat és passat però clar, és que jo el que demano és que es deixin de fer cortines de fum sobre Ficersa i plau per, per la gent que treballa no, no, no per nosaltres des de que es va acomiadar el senyor Viñas estan fent unes afirmacions absolutament falses l'oposició reclama que no s'indemnitzi de sota mà l'exgerent de Ficersa -se. el senyor Viñas s'acomiada posa una demanda laboral i vostès fan una roda de premsa diré que hi ha un pacte sota mà de que, que, que l'indemnitzaran Escoltí la foto, eh, i són tots, eh, clar, no hi ha cap pacte a sota, M ha sortit una sentència dient que el senyor Viñas no té raó i s'ha acabat, i aquí no hi ha cap indemnització, això és un seguit de cortines de fum que estan fent amb rodes de prensa, de coses que no passen, que no passen, sincerament, i el temps ho va demostrant, que el que hi ha, el que en aquest procés, ja els he repetit, és que a mi de que s'han presentat instàncies, el que diu vostè, algun enginyer industrial sí que s'hi va presentar, sí, sí, i altres ens van trucar després dient que pensaven que no podien, que era un mèrit i no, i no, i no una titulació, és a dir, hi gent que s'hi va presentar i altres que no van entendre-ho, i això provoca indefensió, i això és el que ens ha dit el TAC de Recursos Humans. Quan això ho comencem a exposar als membres del Consell d'Administració, es filtra ràpidament a la premsa, no dic per part d'aquí, eh, no dic pas que sigui vostè, no, no, no m'entengui malament, que hi ha un candidat que està molt, molt, molt ben situat i que justament és l'exgerent. Clar, ah, hi Doncs no, el motiu, el motiu és que es va detectar que hi havia un error. I per aquesta rapidesa em, em, em tria el nom d'un candidat quan, quan encara no, si, si no hi ha ni, ni la llista d'admesos i exclosos, si no s'ha si no condit el tribunal, si no s'ha fet valoració de mèrits? Senyor Monfort. Sí, jo no vull ser reiteratiu amb tot el que s'ha explicat, però sí que em quedo eh, amb l'explicació que ha donat el senyor secretari de com creu que s'havia de procedir amb, el, eh, amb la falta, amb la manca d'un gerent a l'empresa pública d'Aficerça i em quedo en que vostè diu que davant d'aquesta suposada politització del conflicte eh, vostè no pensa eh, presentar unes bases perquè siguin aprovades per Junta General de d'Aficerça per tal de poder fer un procés selectiu per al no gerent i en canvi sí que pensa allargar les responsabilitats del senyor Manuel Toro davant de l'empresa pública fins a finals de mandat i ja serà el proper govern el que ho farà i davant d'això només puc dir que crec que és una, una irresponsabilitat perquè davant, davant de les paraules del senyor secretari de com es va aprovar aquesta responsabilitat temporal del senyor Toro davant de l'empresa pública de crec que el que hauríem de fer, si realment hi ha un informe del TAC de Recursos Humans que hi havia unes anomalies o una anomalia en aquestes bases, és rectificar-ho ràpidament i intentar, i intentar solucionar el problema i a més a més donar, donar el meu suport tant a les paraules de la Maria Àngels com d'en Joan com de la Mireia i no he volgut intervenir per no ser reiteratiu perquè som sis grups eh, municipals i tampoc podem dir tots de la va baixa. jo crec que un govern responsable el que hauria de fer és el que li acabo de dir, que és subsanar aquest error o aquesta manca de rigorositat de les bases i començar ja d'una vegada el procés selectiu i de fer un, un procés selectiu net, transparent i que acabi la selecció d'un gerent per l'empresa pública. Sí, senyora Olmedo. Eh, jo ja per acabar, perquè crec que aquest tema doncs, no, no solucionarem per res, només que bueno, continuarem denunciant les coses que creguem que no, que no es fan bé. Sí que m'agradaria que aquí vostè fes una declaració, aquí públicament, davant de tots els regidors de l'oposició, davant del públic, davant de les càmeres, davant dels periodistes, que digui ben bé el que pensa fer doncs, al respecte. O sigui ja m'ha dirà que jo ja ho ha dit, però jo igual, li, li demanaria o li agrairia que vostè torni a dir què pensa fer doncs, en tot aquest procés, o sigui, què pensa fer al respecte. O sigui, d'una manera clara, bueno, no, ja ho farà, si vol, i que així escrivi ja, i, i a partir d'aquí, doncs, ja cadascú que faci o que cregui el convenient de fer. Eh? Gràcies. Senyadora vol intervenir. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, crec que val la pena fer algunes precisions i que són interessants i són importants. Les opinions que ens ha donat el senyor secretari sobre el procés i com tindria que ser i els mesos que tindrien que, que succeir faria primer unes matitzacions. A veure, el fet és que hi ha una Junta General que concedeix uns poders al conseller delegat i el conseller delegat assent... Eh, Satisfet de pogué servir eh, i poder eh, actuar durant un període que serà el que la Junta General determini, finalment. és la Junta General, l'organisme subarà el que eh, ha de dir en quin moment aquest procés s'acaba. Hi ha una situació concreta específica, que és aquest procés en el què les bases han quedat amb aquesta situació. i és la Junta General, i no el Ple d'aquest Ajuntament, el que té que determinar. Que, com s'ha d'acabar aquest procés. Per tant, serà la Junta General i no l'alcaldesa, ni el conseller d'Elegat, ni la senyora Olmedo. Serà la Junta General la que determinarà com això s'ha d'acabar. Repeteixo, el senyor secretari opina, i en aquest cas opina que el procés aquest té que tindre una durada, i el dret mercantil ens diu que la Junta General és sobirana per eh, de fer allò que li sembli que té que fer, nomenant i atorgant poders a les persones que li sembli que ho ha de fer. Personalment no tinc un enorme interès, eh, i d'això m'ho passo molt bé, ho he dit moltes vegades, fent feina, fent coses per la ciutat, eh, treballant per aficiar-se també, crec que és una empresa magnífica, i tenim oportunitats estupendes, i estem treballant en projectes molt concrets, que en, només en el cas de que la Junta General ratifiqui que vol que es continuï durant un temps amb aquesta situació, doncs el conseller delegat podrà intervenir-hi o intervindrà en qualsevol altre cas que hi hagi un gerent o eh, la figura que estipuli la Junta General. Per tant, tot això ho hem de traslladar a la Junta General. Aquest conseller delegat eh, posa el seu càrrec a disposició de la Junta General eh, que és la que li ha, li ha ofertat, li ha donat, però no té consciència, no la tinc, d'haver comès cap imprecisió un procés que ha estat perfectament estructurat les bases, que són unes bones bases que han tingut una qüestió de transcripció mecanogràfica en un dels dos punts que provoca que hi hagi un informe que diu que s'ha de suspendre aquell procés i que en aquests moments hi hagi una decisió política eh, perquè s'ha instrumentalitzat aquest procés cosa que recolzo plenament perquè és veritat perquè això s'ha produït i escoltin, les barbaritats que s'han arribat a dir són de gran calibre, fet que ha provocat que inclús m'hagi sentit motivat a parlar-ne quan no tenia eh, cap interès. Però s'ha instrumentalitzat políticament, per tant és una situació perfectament lògica que es vulgui eh, evitar aquesta situació i eh, per tant arribar a un punt en el que no es produeixi aquesta instrumentalització. I res més, és, és una qüestió d'una decisió política la que en aquest cas, eh, eh, i una decisió mercantil la que ha d'adoptar la Junta General sobre eh, quin és el resultat final d'aquest procés. Bé, alguna intervenció més? Senyor Almedo. Sí, jo si està en el pla li he fet una pregunta, si la pogués contestar, si sisplau i li contesto que serà la Junta General, com ha dit el senyor Manel Toro, la que determinarà eh, la continuació o no d'aquest procés. Es va manifestar en Consell d'Administració la voluntat de no continuar aquest procés realment no tenim cap inconvenient en pensar-se en l'informe jurídic i a la vista de com s'ha pervertit l'objectivitat ja i la neutralitat d'aquesta selecció. Eh, no obstant, em comprometo a, re a resoldre aquesta provisionalitat en un, en un breu període de temps. Passaríem a la votació. La urgència s'aprova per unanimitat i passaríem a la, a la votació de la moció. Vots a favor de la, de la moció? Vots en contra? Resultats, senyor secretari. S'han de més 21 vots, 9 afirmatius, 12 negatius i cada extensió. Passaríem a, a la següent moció presentada, en aquest cas per el grup municipal de la CUP, retirada de la medalla d'or de la ciutat del rei espanyol. Té la paraula el portaveu de la CUP, el senyor Joan Font. Moltes gràcies. Aquesta és una moció que la CUP ja, ja havia presentat anteriorment. El que entenem és que les, les circumstàncies, doncs, eh, ja que l'abdicació del rei espanyol ha, ha tornat a posar el debat sobre la taula, doncs, doncs, eh, motiven el fet de tornar-la a portar al ple. Eh, entenem ja doncs, que si en el, en el seu moment, quan es va aprovar, quan es va donar la medalla d'or de, de, de la ciutat al rei espanyol ja hi va haver controvèrsia, tenem que 15 anys després eh, la, la monarquia, no només al paper de, de, de l'actual rei, sinó en general la, la monarquia està totalment desacreditada i no té sentit que mantingui mal aquesta medalla al rei espanyol. La llegiré molt ràpidament, és curteta. Diu, Joan Carles I fou proclamat rei d'Espanya el 22 de novembre del 75, succeint el dictador Francisco Franco com a cap de l'estat espanyol ment havia jurat els princips fundamentales del, principis fonamentals de la dictadura franquista dues vegades: el 22 de juliol del 69 i sis anys després en Franco ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat als principis fonamentals del moviment nacional i en el jurament de l'any 69 va dir: "Recibo de su excellència al jefe de l'Estat i generalissimo Franco, la legitimitat política surgida del 18 de julio del 36. Acceptant conseqüentment lasol·ació culpista en contra de la legítima democràcia republicana, que va provocar la mort de més d'un milió de persones, l'exili de moltíssimes més, la posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i les execucions sumàries que van assassinar entre dates el president Lluís Companys. D'aquests juraments no es coneix la seva renúncia. Però la monarquia espanyola està desfassada també per molts altres motius, dels quals en podem citar que el cap de l'estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei al comandament sobre el de les forces armades, el càrrec de rei és hereditari i vitalici per tant, no està subjecte a les normes més elementals de democràcia ni està submès a la sobirania popular, principi màxim de les democràcies modernes. El càrrec de rei contravé les lleis d'igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per un descendent mascle eh, o, o femení en cas de que no hi hagi eh, que no tingui cap germà. No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans mitjançant els pressupostos generals de l'estat espanyol al rei i a la seva família. Tot això situa el rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis anacrònics, especialment en temps de crisi econòmica i, per tant, contrari al principi universal d'igualtat dels dos els homes davant de la llei. Atès que la Nació Catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l'ocupació militar per part de la monarquia, monarquia borbònica, una ocupació militar que va començar amb el rei Felip V, quart pels catalans, atès que la Nació Catalana s'ha manifestat majoritàriament a favor d'un règim republicà, Ates que Figueres és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos dels seus fonaments bàsics. Ates que l'Ajuntament de Figueres desitja contribuir a l'increment democràtic de la nostra, tant de la nostra vila com a l'arrest dels preixos catalans. I ates que la ciutat de Figueres ja va expressar la seva voluntat de crear un estat català lliure a la consulta celebrada el 25 d'abril del 2010. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Figueres, reunit en sessió plenària, acorda 1 Retirar la medalla d'or de la ciutat al rei Joan Carles, primer, que ja en el, en el seu moment, en el moment de ser atorgada va rebre un gran rebuig popular. Expressar la nostra voluntat d'excloure els símbols monàrquics de les nostres institucions municipals. I, tres, expressar la voluntat de viure en uns països catalans plenament lliures i democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans. Em, el, aquí, en aquesta moció, ens, hem, hem, hem, hem sigut escuets, eh? no hem entrat a... A, a valorar aspectes absolutament foscos de la, de la biografia concreta d'aquest rei el, el, el paper jugat en la mort del seu germà el, el seu paper en el cop d'estat del 23 de febrer o, o la seva relació amb el crim organitzat a nivell mundial però, però sí que creiem doncs, que el, el sol fet aquest hem, és, és, el que, que aquí expliquem és suficient com per retirar-li la medalla d'or que recordem que de la nostra ciutat només tenen eh, el senyor rei espanyol i eh, Salvador Dalí tanem doncs que no, bueno, és, és, és gairebé de riure veure'ls un al costat de l'altre en, en un tema així. Sí, torn d'intervenció, si plau. Ningú vol parlar, doncs, eh... Passem directament a la votació, si us hi no. Votem i després expliquem el vot, doncs. Vots a favor? L'urgència per unanimitat. Eh, passarem a la votació, doncs. Vots a favor? Vots en contra. Volter <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Abstencions. <ríe> Resultat, senyor secretari? sarden més 21 vots, quatre afirmatius, 15 negatius i dos abstencions. Bé, doncs, si el torn d'explicació de vot, Sr. Caselles, Sí, és ben fàcil per pel grup socialista. Per nosaltres, de fet, ja li podrien treure la medalla perquè mèrits ha fet darrerament, doncs, per... només hem de repassar doncs, com ha anat tot plegat. Ara bé, la medalla li va donar un alcalde escollit democràticament i tampoc no crec que ara sigui moment de revisar si la medalla hagués estat entregada doncs, en altra època, els primers a treure-la. Però així, el que s'ha fet, fet està. Res més. Senyor Font. Sí, bueno, lamento el fet que no, de que no s'hagi provat tampoc no, no ha sigut per nosaltres una sorpresa només recordo que el, el ple de l'Ajuntament de Figueres va tenir fins a, no, no va acusar fins al 2009 treure el càrrec d'alcalde honorífic al dictador Francisco Franco van haver de passar 25 anys des de, des de la seva mort doncs, bueno, suposo que hem d'esperar encara una miqueta més perquè tinguem prou, prou valentia com per fer aquest pas també amb el, amb el rei espanyol Bé, en relació a l'explicació de vot del, del grup municipal de Convergència i Unió, dit en altres paraules el mateix que ha comentat el senyor Caselles O sigui, no, no es tracta del contingut de, o de, del, del destinatari d'aquesta de, moció, sinó realment que un acord pres per un alcalde democràtic, per tant, escollit democràticament i, per tant, amb la majoria legitimada suficient per prendre aquest acord, eh, va considerar procedent donar-li la medalla d'or de, de la ciutat i déu-nos déu un guard eh, que ens posem a revisar o que considerem normal revisar les eh, els acords i les, i les accions adoptades per alcaldes democràtics amb tota la legitimitat que li confereix una, repre una representació majoritària escollita en unes eleccions municipals. Per tant, entenem que no, que no és procedent, en el seu moment se li va donar, potser ara no faria el mateix. De fet, avui ho deia els semanaris locals que el context d'avui dia és un altre i que potser no ho faria, però és una decisió que es va prendre i que no entenem per bé de la democràcia que, que sigui revisable. Passaríem a l'última moció, doncs, en relació a la moció presentada per iniciativa per una reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum sobre la monarquia i per l'inici d'un procés constituent cap a la república. Té la paraula el portaveu del grup municipal d'iniciativa, Xavier Montfort. Sí, moltes gràcies. No li deixo treure la bandera republicana el senyor Caselles mentre llegeixo la moció. Gràcies. No, ja ha tingut el seu moment de glòria amb els fotògrafs, vull dir, ja només això ja, va, va. ja està no, fet. No que el senyor Borrego no s'enfada. Bé, des, de, des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del llegat social, cultural i emancipador de la Segona República, hem de manifestar que no acceptem un relleu automàtic mitjançant una llei orgànica sense obrir l'oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d'Estat. En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi del règim que viu el sistema polític i en especial el model d'Estat i les relacions Catalunya-Espanya aprovats després de la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un model que ha regnat a l'Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s'ha demostrat esgotat i accentuat pel fet que moltes generacions no l'han pogut escollir. Demanda la... Demanda la reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la ciutadania, qui decideixi lliurement, amb els seus vots, tot allò que afecta les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic i quin model de societat desitgen. A la vegada, ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre el futur polític de Catalunya. Per aquests motius, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida Alternativa, entesa pel progrés municipal, proposa al el ple els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Figueres reclama a l'Estat espanyol impulsar un procés constituent per a plantejar la República i un altre model d'Estat utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució espanyola. Segon, declarem esgotat el model d'Estat de actual i cridem a la ciutadania a exigir la reforma de la Constitució i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els seus vots la forma d'Estat que prefereix. Tercer, declarem que hem de continuar el procés per a l'exercici del dret a decidir i que el poble de Catalunya s'expressi en llibertat el proper 9 de novembre. Quart, fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la presidència de la Unió Europea. Senyor Font. Moltes gràcies. Eh, el vot de la CUP serà una abstenció en aquesta moció des del nostre màxim respecte pel poble o pels pobles que ha a l'estat espanyol i el més profund internacionalisme que ens fa desitjar-los que tinguin una república en lloc d'una monarquia i també pensant en que una part del nostre país doncs, tardarà encara una mica a ser independent perquè no... Pensem que surten el País Valencià i les Illes Balears mantenem eh, que ara eh, nosaltres hem de tenir hem de tenir una altra fita i ens hem de, i ens hem de centrar en, en cresc de la república catalana i deixar que siguin els, els espanyols qui, qui decideixin el seu model d'estat. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot serà un sí, o millor dit, un sí-sí, que és la resposta que que nosaltres ens agrada i dir que serà com un sí-sí perquè nosaltres aquesta emoció és com un dos en un, són com dues coses diferents. D'una banda és el nostre procés, el procés català pel qual volem votar, volem, reclamem senzillament el dret a votar sobre el nostre futur i a més a més ens agradaria que aquest fos també exactament el dret que tinguessin els ciutadans de l'estat espanyol, decidir quin ha de ser el seu futur. Per tant, nosaltres estem d'acord, ho veiem bé, en qualsevol cas, com a republicans que som, ens encantaria doncs, que el model de l'Estat espanyol es reformulés en forma de república, però en qualsevol cas, com que demanem per a ells exactament el mateix que demanem per a nosaltres, si els ciutadans de l'Estat espanyol un dia ho poden votar, que ho han de poder votar i decideixen continuar amb la seva monarquia, doncs escolteu, cadascú que faci el que millor li sembli a casa seva. Senyor Caselles. Sí, gràcies senyora Felip eh, nosaltres eh, votarem a favor d'aquesta moció senyor Monfort és interessant la moció no em deixarà de reconèixer que té un puntet de filibusterisme polític perquè barreja dos conceptes el de demanar a la república i el del 9 de novembre però com que nosaltres ja ho hem, ho hem dit abastament ens proclamem republicans ens proclamem demòcrates doncs hi votarem a favor i continuarem demanant Creiem que no és manera, hem de pactar amb l'Estat, però continuarem demanant que el poble de Catalunya es pugui, eh, es pugui expressar en llibertat. I com que pensem que si es posa en marxa un procés constituent per plantejar una república Espanya, doncs al final eh, això també es podrà fer. Per tant, el que no farem és no votar lo a favor. Ara votarem. Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Miri, ahir a la tarda, una convocatòria... A la plaça de l'Ajuntament va haver-hi ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat que es van manifestar a favor de la república. Però recordem, i hem que recordar, que si es van poder manifestar amb llibertat és gràcies a una monarquia que va portar al sistema democràtic que ara tenim. Sí, crec que, crec que va ser el rei, el rei que va agafar uns poders eh, totalment eh, màxims i va anar deixant aquest poder a favor del poble jo, em sembla que això és històries i alguns que no, doncs que que demostrin. Aquesta Segona República que vostès tant alaben, si sí, hem de recordar i recordem ja una micaet al passat, que durant tota la seva tot el seu trist vida, mai va permetre que es fessin manifestacions a favor de la monarquia i molt menys posar banderes monàrquiques en els balcons, que a casa ara mateix es pot posar banderes republicanes. Recordem aquella llibertat i la llibertat que hi ara, gràcies a aquesta monarquia. Però mirem cap al futur, hem de dinaminar cal el futur, sempre. I és molt fàcil, facint les, les dues terceres parts del Congrés, un canvi de Constitució. En aquest sentit, i fem un, un, règim un règim republicà. El tip popular, però estarà que no. El Partit Socialista, crec que tampoc, Potser la solució seria que el senyor Pere Caselles es presenti a candidat a secretari general i així es canviaria el sentit, perquè de moment crec que l'actual secretari general ho va deixar molt clar en les seves paraules. Com a europeu, jo vull una monarquia europea, l'es l'escriu en Europa. No vull ni volré mai una república benenera. Gràcies. Bé, per part de... Sí, bueno, també podem explicar, no, nosaltres? És <laughs> Per part del, del Grup Municipal de Convergència i Unió, eh, com ho hem parlat a Junta de Portaveus, eh, eh, nosaltres farem una abstenció, i farem una abstenció perquè eh, bueno, Convergència i Unió mai s'ha significat, eh, evidentment, pel seu republicanisme. Això no, no, no cal negar-ho. I, per altra part, vull dir, de la manera que s'apresenta aquesta moció dos minuts abans d'un ple, ja sé que va ser l'abdicació del rei, que en moment d'oportunitat és avui... Oh, o potser si s'accelera massa aquesta nova proclamació de rei, doncs no, no siguem atents. Però no volem impedir realment que si vostès creuen que, que s'ha de fer un referèndum per optar per una forma política, perdó, per, per una forma d'Estat, que és una república, eh, però sincerament eh, barrejar els dos conceptes, el dret a decidir l'estat propi, la, la, la consulta del, del 9 de novembre, amb un referèndum per elegir una forma d'estat i una forma política d'estat de l'estat espanyol a la vegada diguéssim més barrejar una mica la troca i per tant eh, no, no impedirem que, que prosperi aquesta emoció si vostès creuen que s'ha de convocar un referèndum sobre la monarquia i per l'inici d'un procés constituent cap la república però des de Convergència i Unió ens mantindrem centrats en el que és el procés sobiranista de, de Catalunya i pel futur de Catalunya i cap al dret a decidir i després cap a, si pot ser, cap a l'independentisme. Senyor Monfort. Sí, sobre el tema de l'urgència, li he comunicat abans a la Junta de Portaveus que no m'agrada presentar les mocions així a, a darrera hora, però també és veritat que el senyor Joan Carles va ser ahí, que va, ens va dir a tots que ho volíem dir. Que, i clar, jo ja m'hauria agradat saber-ho fa 20 anys, però malauradament va ser ahir que ho va dir, Aleshores, a més a més, les informacions que han aparegut els mitjans de comunicació amb la pressa que volien aprovar aquesta llei orgànica per tal de facilitar que el senyor Felip sigui Felip VI, rei amb el rei d'Espanya, amb el menor temps possible, és el que ens ha fet presentar aquesta moció a darrera hora per poder-la aprovar abans de que el proper ple de mes de juliol no tingui sentit perquè el senyor Felip ja sigui el proper rei d'Espanya. De, uh, després, bueno, vostè ha dit que la Convergència i la Unió mai s'ha significat pel seu suport a la República Espanyola. Ho sé, que més aviat s'ha significat pel seu suport a la monarquia espanyola. Això ha sigut els últims, els últims 30 anys, ha sigut així. I, vaja, per tant, no, de totes maneres, jo els hi hi agraeixo que s'abstinguin i facilitin, en la mesura de lo possible, que aquesta moció prosperi. També volia comentar al senyor Pere Casellas, bueno, agrair-li el suport a la moció. Sé que el punt tercer no acabava de ser del, del seu agrat, a la consulta del 9 de novembre. En tot cas, per això, demanar-li i fer-li un petit prec, que és la paraula filibusterisme. Té un cert retoc vilista, té un cert retoc vilista que crec que vostè ha acabat, ha acabat absorbint en aquests anys de contacte amb, amb l'exalcalde de Figueres. I després, vaja, dir-li senyor Borrego... Uh, senyor Borreba, sap quina és el, la, la realitat d'aquest país? La realitat d'aquest país és que jo tinc 35 anys i encara mai he pogut decidir res del que passa en aquest país que m'ha tocat viure, que es diu uh, estat espanyol, que tant de bon en sigui per poc temps. Però uh, no només això, que jo en tinc 35 anys, encara no els he fet, ara faré 35, però hi ha gent que és molt més gran que jo que fins ara encara no ha pogut dir res sobre el model d'estat que vol del país on viu. I aquesta és la realitat. I vostè ho pot vestir de la, manera, de la manera que vulgui i li pot elogiar la feina del rei d'Espanya a tot el que vulgui. Però la realitat és aquesta. La realitat és que hem tingut una mancança democràtica per poder acabar decidint quin país volem i quin model d'estat volem. I per tant, com que això és una mancança que s'ha de, de, de girar, eh, demanem aquesta consulta per l'estat espanyol i també demanem la consulta pel 9 de novembre per tenir una propera república catalana. Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Bé, senyor, un fora d'aquesta explicació de sempre de qui vostès no ha votat. Jo tampoc vaig votar aquesta Constitució, perquè per l'edat tampoc podia, i esclar com comprendrà si demà votem una Constitució nova L'endemà sempre hi haurà algú que haurà nascut o que ha tingut 18 anys i no l'haurà votat. Per tant, què farem? Cada any hi haurà votant la Constitució? Perquè, clar, sempre hi haurà gent que no l'haurà votada. Per tant, a Constitució no s'ha estat legal. Cada any hi haurà gent que farà 18 anys i no l'haurà votada. Per tant, què Tenim que estar votant cada any? Que jo sàpiga cap dels ciutadans dels Estats Units actualment vius han votat la seva Constitució. Per tant... Jo crec que ja liveis diu vostès, eh, fa temps amb una altra moció, amb una altra moció, senyors de Convergència, que la seva actitud d'estenir-se és covarda totalment. perquè què m'agradaria saber què tindrà la postura que farà el grup parlamentari de Convergència i Unió el proper 18 de juny al Congrés dels Diputats. Jo crec Sobretot de de comerç i sobretot de Unió, és una posició covarda. Vostès no poden, o si sigui, donant aquesta extensió, donen ales en aquesta moció. Per tant, no mengue aquí donar romanços de no. perquè clau, l'extensió és igual que votar a favor, exactament. Ara és per cada bé, que pues votin vostès a favor de la moció i ja està. Això és una actitud de covards i punt. Borrego prelusions, vull dir, ja, si sí, tenir se igual que votar a favor, no sé què acaba de fer amb l'expedient de l'estadi de, de la Unió Esportiva Figuera. Figueres. Tan, per tant, podia votar a favor i, i tots ben contents i quedaven bé amb els, amb els de la Unió Esportiva Figuera de passada. Miri, la nostra abstenció és de respecte a l'opinió de l'altre. M'entén? Nosaltres, ja ho he dit obertament, no és el nostre tema principal a l'agenda de preocupacions. Si hi ha gent que desitja que es convoqui un referèndum i que sobre aquesta monarquia i optar per una altra forma política no l'impedirem, perquè és això, és respecte a l'opinió d'una altra. Senyor Toro, sí. Sí, com ha fet referència i ja ha separat eh, adequadament de la Federació, Convergència i Unió, efectivament, el respecte a la legalitat democràtica el respecte a la democràcia el respecte a les opinions que pugui tindre qualsevol persona és que el com que s'ha de poder reflectir en qualsevol moment en aquests moments estan exercint aquest dret estan opinant i estan dient que volen que es faci de determinada manera i que es prenguin opinions i que es demani l'opinió sobre aquest tema concret i li diré una cosa Unió en el seu moment va defensar la república perquè era la legalitat democràtica Eh, fa eh, uns quants anys ja però Unió que existia i eh, va estar al costat de la república i molta gent s'hi va deixar la pell i la vida en aquests moments defensem també que s'ha de defensar la legalitat democràtica eh, i anirem per pel camí que marqui sempre amb respecte absolut a les opinions dels altres i que sigui de manera democràtica que s'imposi la nova legalitat democràtica Bé, senyor Olmedo. de la moció aquesta, li agrairia que no torni per parlar a aquest tema de, del conveni de l'estadi municipal. Ho trobo un mal gust horrorós, perquè nosaltres hem fet no, un no. acte de responsabilitat el que hem votat en aquí. I vostè no en té idea del que nosaltres hem fet i hem parlat, en qui hem parlat, com ens ho hem mirat. Eh, poder vostè ni ho sap, el que posa en aquest conveni. Eh? M'agradaria saber si... No, no, què, li fa riure, vull dir, jo vostè. Si fa, fa riure. Estic segura que poder vostè no se l'ha acabat ni de mirar. Van eh? bueno, no ho sé, ni m'importa. Jo només puc dir que aquest cru ha actuat aquí amb una responsabilitat deu, hem estat parlant en qui tenien que parlar hores i hores i hores, i hem vingut aquí al plenari ací sí, a donar suport perquè creguem que ho farà molt bé però que nosaltres per un acte de responsabilitat no podíem votar-hi a favor. I no crec ni que vostè hagi de riure, ni que hagi de tornar a treure encara, perquè no té res a veure. Perquè vostè realment, és veritat, eh? i ara diré, dirà que bé cuento, Be verdaderament vostès han quigut amb una bajeza moral, que és que convergència, i evidentment si algun dia he deixat de, de votar el PP, potser sí que iria cap allà, eh? li puc ben assegurar, perquè aquesta gent d'aquí davant, aquesta bancada, sempre han pensat el mateix. Fa 20 anys, 30 anys, 40 anys, no sé, vostès diran, poder fins i tot 80. No? d'uns 80 anys. Ara vostès realment han demostrat qui són. Ara una cosa, ara la contrària. Així els hi va i així els hi anirà. Senyora Almedo, se supera cada ple. <ríe> Passarem a la votació de la moció. La urgència aprovada per unanimitat. Passaríem a la votació de la moció, doncs. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Re resultat, senyor secretari? S'han de més- 21 vots, sis afirmatius, tres negatius i dotze abstencions. Z? El seny. Font també. Seria mal... Eh, no, volen explicació de vot? Senyor Montfort? El senyor Borrego, no sé si vol... Bueno. No, jo només, de, de fet, volia parlar amb el senyor Borrego. No, que espero, espero que el senyor Borrego, amb una hipotètica consulta, vagi a votar i no intenti fer la tàctica de dir que aquesta consulta és il·legal i que no, no s'ha de fer, al contrari jo vull que participi i que vagi a votar en contra de la tercera república i que això sigui un exercici democràtic que puguem exercir doncs, tots els ciutadans de, de l'Estat Senyor Borrigo gràcies senyora, gràcies senyora presidenta, jo crec que tu escrives totalment les paraules de la meva companyia. a més jo crec que la paraula que ha faltat és coherència, com efectivament ha dit eh, bé, Josep Pino el Matés els companys d'aquí davant eh, saps on venen on van i se'n pot parlar vostès no van cap aquí cap allà senyor Borrego eh? està el torn d'explicació del vot bueno l'explicació de vots doncs expliqui el seu Intent. vot sisplau eh, crec que el senyor Manel Toro em parli eh, de defensar aquesta segona república és bueno només diré bueno no és que no ho vull dir és que, que el, precisament la ho i vostè Bé, bueno, bueno, no entraríem, entraríem en qüestions particulars que no vull entrar. Només dir que potser també alguns membres d'aquí que estan aquí sentats. s'han de recordar que aquesta segona república que vostè parla morts, aquesta segona república també va provar, provocar morts en la seva família. Gràcies. Passaríem al torn de, de prems i preguntes. de Manó Major senyor Grateu eh, senyor Montfort sí, senyor Iécora <laughs> uh, no es pot queixar que jo li, li, abans el, el, li faig un, un previngut perquè es pugui preparar però una mica és això no? és aquesta possible incoherència amb la amb l'actitud que ha agafat l'Ajuntament de Figueres amb el multireferèndum i l'actitud que agafarà amb el referèndum o la consulta del 9 de novembre. Uh, malauradament, és molt probable que acabem fent una consulta il·legal i és molt probable que l'Ajuntament de Figueres s'hagi de pronunciar sobre la cessió d'espais públics per poder, de la seva propietat per poder fer la consulta sobre la sessió de dades del cens electoral per tal de poder-ho tirar endavant. Aleshores, la pregunta és la que li he fet abans. Quina diferència hi ha entre fer un, denegar una ocupació de via pública per, fer, per muntar una taula de multireferèndum i fer tot el contrari per la consulta del 9 de novembre? Com ho lligaran tot això perquè sigui coherent? Gràcies. Gràcies, senyora presidenta. A veure, no tinc més remei que contestar-li amb dues obvietats. Primera, no puc dir-li què pot passar sense saber què passarà. Segona obvietat, no per de vista que jo no passo de ser un regidor amb unes competències delegades per a l'alcaldessa, i que en últim extrem, la posició oficial que jo adopti serà la que l'alcaldessa me marqui. De totes maneres, tinc l'atreviment, si l'alcaldessa no suposa de dir-li quina és la, me la meva visió personal sobre el tema perquè no se m'acusi d'ambigüitat. Si jo fossi l'amo de la botiga, en aquest cas, el tinc claríssim que faria igual que he fet durant tota la meva joventut. En la meva època, per poder estudiar a la universitat, era absolutament obligatori afiliar-se al seu sindicat espanyol universitari, falangista, encara guarda el carnet. I per prendre possessió de la primera plaça de funcionari vaig tenir que jurar els principis del moviment nacional. Això no va privar perquè durant tots els estudis i després vaig lluitar democràticament perquè aquella situació passés. Vaig lluitar el que vaig poder, però democràticament, i ara li torno a dir igual. Mentre jo pugui, si ha de valdre la meva opinió, respectaré l'ordenament de tipus legal de l'estat espanyol. Repeteixo, això no me privarà moralment per fer tot el que pugui perquè un dia jo no sigui d'aquest estat espanyol. Senyor Monfort. No, primer de tot li agraeixo la resposta, li agraeixo també que faci un recordatori de totes les mancances democràtiques que malauradament a vostè li ha tocat viure al llarg de la seva vida, tant per la seva professió com la seva condició de, com la seva condició de funcionari, però eh, en tot cas, no si entenc el que vostè m'ha dit, és que en el cas de que hi hagi una resolució que acabi declarant il·legal la consulta del 9 de novembre, a vostè no li quedarà més remei que denegar, fe... o en tot cas derivarà a l'alcaldessa, la possibilitat de que se cedeixin espais públics per fer-hi fer la consulta. Li, li, li repeteixo, mm, crec que no, no s'ha de fer distinció entre una consulta d'un tipus i una consulta d'un altre tipus. Crec que l'Ajuntament de Figueres el que ha de fer com a administració és facilitar tot tipus de consulta democràtica i per tant m'agradaria que vostès posés a la tesitura de facilitar-ho al màxim i que en una propera hipotètica multireferèndum o consulta ciutadana eh, vostè agafés un altre, un altre rol i fes que l'administració de Figueres facilités aquesta, el transcurs d'aquest referèndum i d'aquesta consulta. I torno a insistir, no és una competència que en toqui. De totes maneres, si arribat el moment les instruccions de l'alcaldessa estiguessin en absoluta contraposició amb el meu sentiment personal, ho tinc molt senzill. Amb tots els respectes, li diria a l'alcaldessa, disposa de les meves delegacions, que no serveixo i fins i tot no tindria cap inconvenient en marxar cap a casa. Uh, senyor Font, alguna pregunta? Un petit comentari només. Fa uns quants, uns quants plens vam presentar una moció que relacionava el Molí de l'Anguila amb, amb, amb la recuperació, la reubicació del rocòdrom municipal. Eh, el pla A no va funcionar, el pla B tampoc no va funcionar. Res, només ens alegrem doncs que sembla que el pla A E o F o, o, o el que sigui, sí que sembla que funcionarà i que en, en, en poc temps, doncs, si finalment hi ha un acord amb, el, amb, el, amb els centres doncs es podrà començar a estudiar la, la nova ubicació del Rocòdrom i llavors sí que demanem el ple que, que fem és que es busqui en la, a, tan ràpid com sigui possible doncs una partida pressupostària que estem convençuts que no serà mm, increïble doncs per permetre la, la seva instal·lació. Bé, volia fer un comentari eh, respecte a una ratificació que van fer la Junta de Govern Local de, en data d'ahir de, de deixar sense efecte una, el contenciós administratiu que que en el ple fa el ple anterior crec que ho fa dos plens a instàncies d'una moció que es va presentar presentaven contra la Generalitat jo en aquell moment eh, els vaig advertir doncs, que pensava que estaven cometent un error i que a més a més pensava que, que estaven cometent una deslealtat envers el govern de, del nostre país i el govern que governa el seu partit vull recordar que vaig ser l'única regidora que va votar en contra i m'agradaria ara posar de manifest doncs, una doncs, l'error en què van incloure-hi de desconfiança en el govern del nostre país. dues doncs felicitar-me donc a que vaja d'aquesta marxa enrere d'una acció que va deixar, que va deixar el govern de la Generalitat literalment sorprès, asturat i per vies no periodístiques me consta que haga reactivat Sí, eh, jo mateixa li puc contestar, si no, el senyor Sr. Torov no es no ben veixí com explique en el moment que vostè va votar va votar el que va votar en el ple es tractava d'una d'una un, al·legació en, en el fons de cooperació en, en, en la resolució de repartiment del fons de cooperació i en un moment en què des del Departament de Governació no s'havia eh, fet cap eh, acció concreta en, en relació a solventar aquest, aquesta mala distribució cap als municipis grans eh, Posteriorment sí que fa 15 dies tres setmanes o ara a l'abril sembla que és aquesta resolució, es va fer una resolució prèvia, sembla que és en, en rang de de llei el Parlament concretant ja la distribució del, dels fons pels pròxims 4 anys. Per tant, sí que en aquest moment en què es va passar el contenciós de manera automàtica eh, va ser un error, i el senyor Toro ho ha dit obertament, que no ho no, no, no va valorar, però no, no en el moment en què vostè en el ple va, va aprovar el que va aprovar. Allà hi havia una resolució amb una distribució concreta, i nosaltres valem al·legar demanant que els municipis grans com Figueres els municipis que, que tenen més, més, més de 20.000 habitants doncs quedaven mal, mal parats amb aquesta distribució que anava en favor de, de municipis petits Vull dir, no es no, no ben bé això ara realment doncs, eh, sí, eh, ara sí que s'ha esmenat el mes d'abril i per tant un cop observat que havia aquesta llei i aquesta voluntat de pagar el que toca amb el fons de cooperació local s'ha deixat sense efecte el fons de cooperació Eh, voldria saber que fa temps vaig demanar el tema de la Junta de Govern l'informe de l'ACN aviam si hi ha arribat i després eh, també un altre cop vaig preguntar amb certa, amb certa sort no tot allò de gasos i de més i vostè es va comprometre a fer una valoració de quin era la fer una mena d'informe o valoració de quin era el grau de compliment del pla perdoni no em sort el nom del pla del pla d'acció municipal doncs bé quan ho tindrem? Sí, la, el grau de compliment del, del PAM el tenim i anem treballant, eh? realment doncs, bueno, doncs, millor que li puguem dir quan, quan ja estiguem cap al final del mandat, no? si no seran dades inexactes, encara ens queden una, un, 11 mesos ben bons no? 10 mesos, 11 mesos ben bons, vull dir que crec que quan més s'hagi transcorregut més, més exactitud en el grau de, de compliment li podrem donar Respecte a la consulta de l'ACM, ens han contestat per correu electrònic, sí, en tot cas eh, ja, ja li faré arribar. Senyora Almedo. Sí, era en referència una pregunta com està el tema de l'Església Evangelista del carrer Avinyonet. i miri, si em permet eh, llegir un parell de coses, això és en referència doncs, de, a una sèrie de persones doncs, que viuen en aquell barri, no?, i literalment diuen uh, l'església és un pal. Cada vegada està més còmode i s'hi fan més xivarri a fora quan surten o amb la meinada del carrer. Encara no, no hi ha res d'insonorització i no es veu cap mena d'intenció. Quan tingui un moment aniré a, pre... bueno, llavors això no ho diré, a llavors. Uh, per cert, aquí en general no hi ha cap mena de vigilància i es nota el que, i, i es nota uh, hi ha molta gent que ha de passar, perquè, ha de passar per aquesta carretera eh? i que ha de passar-hi quatre vegades i la veritat és que tu agafes amb temps o perds els nervis i et jugues una baralla i amenaces després continua bona robuda dels turistes despistats de l'AVE s'equivoquen i pugen al barri vergonyós la deixadesa autoritària que hi ha uf, gràcies jo la resposta és meva, la meva resposta va ser, bé, ho continuarem denunciant i en el proper ple demanarem al senyor Gécora com està el tema. Ànims. Doncs miri, això són les paraules vull dir que me fan arribar doncs, a través d'aquesta persona doncs, tots aquests veïns que estan molt preocupats. A veure, aquest té en dir el respecte, sisplau. contestar a vostè senyor Iecora però també li podria contestar en tota aquesta zona que portem del plaer jo no deixo de rebre els missatges que m'envia la Guàrdia Urbana sobre l'actuació la, que fa se'ls pot mirar després perquè potser no, ara en dirà que m'ho invento i que, que, que me'ls me he escrit jo mateixa però eh, no para d'haver informes de realitzat patrullatge a peu per la zona del barri del Juncària per bosc Realitzada vigilància per la zona del carrer Vinyonet a les 20 hores s'ha iniciat patrullatge a peu per la zona del carrer Progrés que és un altre punt conflictiu de Figueres des de les 7 s'està desenvolupant un patrullatge a peu intensiu per la zona de Juncària per Bosque i Rodalies i això si vol li vaig seguint aviam s'ho pot creure o no però això és el que fa la Guàrdia Urbana de Figueres, amb els mitjans de què disposa i amb tota la bona voluntat del món. Sí, senyor Iacora. Sí, gràcies, alcaldessa. A veure, tinc la sort de que vostès són previsibles i això em permet de portar-me quatre papers perquè sortiran. Això és igual que jugar a la rifa amb el reintegrament garantit. Eh, ampliant una mica el que la, la senyora alcaldessa eh, l'ha dit dir-li ja sé que vostès fan la credibilitat que fan dels informes policials o sigui, així s'han manifestat que eh, han arribat a tenir la gossadilla de dir que s'inventen les estadístiques etc. etc. Eh, estic parlant de memòria perquè aquest paper no l'he portat però crec que no m'aparto gaire de la realitat i és que als sis mesos transcorreguts des del desembre de l'any passat fins al maig d'enguany, és a dir, sis mesos, l'actuació de la Guàrdia Urbana de Figueres, concretament en problemes derivats del trànsit i del malús que es fan dels aparcaments, s'ha traduït, no recordo la xifra, però el molt de gust li puc passar amb precisió, està entre 550 i 600 sancions. Això s'ha fet un arqueig, perquè aquesta data ens l'han depurat per carrers, del barri de Sant Joan estic referint al barri de Sant Joan i al barri Colobret Xaloc, que és l'empresa que gestiona les multes, ens ha fet un arqueig repeteixo discriminant el nombre de, de sancions pel tipus de sanció i carrers i resulta que hi ha un volum de sancions que són unes 85 a 90.000 euros més li diré en aquest informe es parla de els llocs, com li deia, on, on s'han col·locat les, les sancions. I sorpresa, sorpresa, en un lloc tan emblemàtic com és els habitatges sindicals, n'hi ha 56 sancions. Jo he sentit moltes vegades el rumor, la llegenda urbana, de que la guàrdia urbana no s'atreveix a entrar al barri git gitano. Entren. En al tema que ha començatiguen sobre l'església evangèlica... Doncs miri, alguns veïns... Jo, vostè sí que té credibilitat per mi. És a dir, si vostè em que els veïns l'han dit això, jo la crec. Jo la crec. Davant de eh, trucades de veïns del, del mateix edifici sobre els sorolls provocats per la gent que eh, es reuneix a l'església evangélica, diguent que hi havia molt de soroll, molta música i moltes cançons, van anar en dos dies consecutius. No era cert... Aquest informe de Guàrdia Urbana sí que cantaven, feien cançons a capela, sense cap mena de música. Evidentment, una cançó, dues o quatre o catorze, sí que se senten, però no és el soroll aquest. De totes maneres, com que la qüestió del, del nivell del soroll és una cosa absolutament subjectiva, la Guàrdia Urbana, el seu ofert, el, tenir, el poder tenir una dada objectiva que és practicar una sonometria s'ha vist senzill. La màquina no s'equivoca mai. I si la sonometria diu que el nivell de decibels ultrapassa el que està permès, sanció i s'ha acabat. Saps quin és el resultat, senyor Olmedo? Els veïns, els més afectats, no han volgut permetre que la Guàrdia Urbana acudeix als seus domicilis per fer una sonometria. Sí, senyor Olmedo. Sí, jo en qualsevol cas no posat en dubte la feina que fa la Guàrdia Urbana. Eh? Vull dir que, no, és que no jo no he parlat aquest tema de la Guàrdia Urbana. Només he dit el que m'havien dit uns veïns. Vostès m'han respost, doncs jo ara els hi trasmetiré i els hi diré doncs mira, exactament això, això que vostè m'ha dit, doncs jo els hi diré. Ara, jo no he posat en qüestió la tasca que fa en la Guàrdia Urbana. Ni jo he posat en qüestió que vostè s'inventi aquests missatges. Vull dir que avui no sé si té algun problema avui envers a mi o envers a algú, eh? però vull dir, jo no he pas qüestionat mai, o sigui que vostès fan les seves interpretacions, jo només he demanat què passa amb l'Església Evangèlica aquí hi ha una sèrie de persones que diuen que fan soroll, vostès diuen que no o que no, bueno, o bé o que, no, o que cap veí o algun veí no els hi ha permès doncs jo els hi transmetiré i que després bueno, doncs a veure quina és la resposta però bé, bueno, la Guàrdia Urbana en cap moment l'he posat en qüestió que faci la seva feina el que passa que després ve la Guàrdia Urbana té ve de necessitar ordres una mica poder més contundents, això és el que jo posaria alguna vegada en qüestió ordres més contundents, d'algut de més amunt. Això sí que ho poso en qüestió. Ara la feina, que segur que la fan bé, sí. Ara al final ells poder la decisió a decisió alguna vegada no la poden prendre perquè prendre perquè depenen, doncs en aquest cas, sigui el regidor, de seguretat o de l'alcaldesa. Gràcies. Molt bé. Senyor Monfort. Sí, jo els ho volia felicitar, facilitar, que diria el senyor Navarro, per, per la campanya que han fet per la, campanya, per la campanya que han fet de, de control i de, i de sancionar els, els amos de gossos que, bueno, que feien les seves necessitats diguem-ne al carrer i per tant agreir que, que ho hagin fet, animar-los a que ho continuïm fent perquè crec que és un problema de la ciutat de Figueres que, que necessita solució. I aprofito això per fer-hi un prec també que és eh, a veure si podem trobar algun espai eh, que no sigui molt... Això, és, això ve d'un preu que em va fer mi una ciutadana de Figueres, que és que la... hi ha molta gent gran que té gossos i que no pot desplaçar, per exemple, jo que sé, fins al castell de Sant Ferran o algun lloc així un descampat més gran per poder en algun moment donat deslligar el seu gos i deixar-lo córrer lliurement i em van demanar si es podia trobar algun tipus d'espai, que no fos, no estic parlant d'un pipi estic parlant d'un espai on es puguin deixar els gossos, que sigui relativament cèntric, on es pugui desplaçar la gent gran a peu, i on te puguin en un moment donat deslligar el seu gos i que el seu gos pugui conviure en aquest espai amb d'altres gossos. Evidentment que no afectés els ciutadans, perquè evidentment els gossos han d'anar lligats i el seu amo ha de tenir cura però en tot cas deixo aquest prec en aquí de trobar un espai eh, suficientment gran com perquè aquestes persones que no es poden desplaçar a l'extrarraïda de la ciutat per passejar el seu gos i en un moment donat deixar-lo anar eh, lliurement ho puguin, ho puguin trobar sé que sí que hi ha espais perquè els gossos vagin a fer un, bueno, el típic pipicant però no, no m'estava parlant exactament d'això sinó més del que, li estava, del que els estava explicant en relació a això, el senyor Pere Giró pot informar? Crec que estem previ... previant alguna cosa, eh? Mira, en aquest cas eh, hem mantingut converses amb una associació, l'associació Caner, perquè evidentment si deixes un espai d'aquest no és per deixar-lo a la Babalá, sinó diferents espais a Figueres, perquè nosaltres el que faríem és un, un ballat i llavors la dinamització, tema cursos que podien fer pels gossos o, tot, o que se'n cuidessin ells, perquè evidentment són temes que no se'n poden deixar abandonats, doncs estem en converses amb ells a veure quins, quins espais podem tenir, que evidentment hagin de ser públics, ballats, amb les certes garanties. En tenim un allà al Parc de les Aigües, amb un trosset que van fer una prova, eh? que n'hi ha un allà al cantó del Mas Torrent, un que està ballat, que en principi allà ara ho hem d'acabar de perfilar, però el que volem fer és això, amb una associació animalista que pugui, evidentment, gestionar-ho i, i dinamitzar-ho. Sí, alguna altra... Mireia. Gràcies, volia fer un preg que si no s'ha resolt amb els darrers dies, eh, ja fa unes setmanes que el màstil de la bandera estel·lada que hi ha al baseig Lluís Companys va ser, va ser víctima d'una bretolada i va quedar doncs, tombat, i vaja, jo fa dies que el veig i no sé si ha estat reparat. Ha eh, estat reparat? No, no. Ah, val, vull dir, jo penso que, que seria bo doncs, poder-ho poder-ho fer. Senyor sí, senyora Felip. Una pregunta que ens fan reiteradament i que realment no, no em s'ha pogut contestar, I, i és el següent. Com, el, ja sé que sempre ha sigut igual, però quin és el criteri? Jo, com el, el jurat de les Creus de Maig, ja sé que són sempre aquesta gent, però és clar, al final la gent pregunta, i per què aquests i no uns altres? I, no sé, si potser hauríem de pensar saber Potser que jo jo no la sé, però veia, una explicació i a més a més saber si ho estem fent bé o hem de plantejar-ho d'alguna altra manera, perquè és una cosa que sembla que preocupa a les, a les associacions, sincerament. Sí, doncs ara que ho diu... <coughs> ara que diu, bueno, sí, hi ha una persona que és dissenyadora, el senyor Palmada... Hi ha el cristian Parroquer hi ha el Pasqual Pesuda dels amics del, del museu. Uh, i el, el gremi de floristes, la, la Dolors Viyoles., bueno, Home jo crec que tenen criteriria,. Eh, però però bé no, no hi ha un reglament escrit. Es pot, es pot, es pot plantejar aportar-hi més gent. Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Bé, uh, sí, és per senyor Llecara, uh, ho sento. Mireu, és com la loteria. No sé, la senyora Marc Casas té menys números però vostè, té hasta el reintegre, miri. Uh, certament, certament vostè ha dit aquí unes paraules que, que nosaltres havíem dit que s'inventaven les estadístiques. M'agradaria, plau, que es repassi tots els, tot els plens i s'hi troba una afirmació d'aquest grup municipal on arribar. Sí que vostè ens ha fet xat d'alarmistes i responsables, això ho ha dit. Miri, parlem d'un tema que segurament potser no és gaire d'això, però és el tema de la, de la droga en la nostra ciutat. És ben cert que la droga en la nostra ciutat, on vaig dir un dia, hi en barris, a a Sant Joan, a que és més fàcil trobar un gram de droga que una barra de pa. Però és que això s'està extinguant en la ciutat. Vostè ja sabeu i constància que hi ha molts de locutoris que no, només fan trucades. Ho sap vostè, senyor Iacora, perquè li han fet arribar. Parlem del carrer Sant Josep, un assumpte que sé que vostè i la senyora alcaldessa en saben. El carrer Sant Josep, com tots sabran i perquè no ho sàpigues, és el carrer abans o després, segons com es miri, de la Rambla, és a dir, del cor de la ciutat. No estem parlant del carrer no se sap, no. a carrer Sant Josep. Uh, fa dies, exactament el dijous passat uh, un veí també és el WhatsApp no sé, nosaltres ja estem modernitzats dic, es va fer arribar un vídeo que després amb el seu permís el penjaria a la xarxa social a permís d'aquesta persona es veu com a plena llum del dia entren en un bar aquí vostè sap quin bar és uh, aquesta persona uh, compra droga i se la pren al mig del carrer literalment com li dic carrer Sant Josep a pocs metres de la Rambla passa qualsevol persona per allà Tan natural com a la vida misma és a dir a l'endemà ens reunim amb, amb aquest veí i amb veïns i confirmen que això té constància vostè i la signora alcaldessa d'aquest local conflictiu que a més a més produeix sorolls dit per algú de la Guàrdia Urbana li va fer arribar que això és un qüestió política que, si es vol, es pot solucionar. Li recordo només el local que havia al carrer Villallonga també amb unes circumstàncies bastant similars. Sorolls, doncs, aquest mateix veí a les 1 de la matinada del dissabte em fa arribar un altre petit vídeo en el qual es veu un grup de persones en aquest bar que estan fent soroll i es nota per el soroll i des de dalt on estava gravant se sentia. Em diu que ha trucat a la Guàrdia Urbana, i la Guàrdia Urbana efectivament li ha dit que tenen tres avisos per a aquesta qüestió. Tot està gravat dissabte a aquestes hores, per tant, li estic tinguin hores perquè pot comprovar per Guàrdia Urbana. Acabo d'una estona, eh, bueno, li pregunto com ha anat i va dir que efectivament ha passat la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Urbana n'hi ha baixat del cotxe. Això deu que els patrullatges que fan, que diu la senyora de eh? Patrullatge, d'acord. No va baixar del cotxe. Aquest veí va trucar gravat l'aquari urbana, diguem que si se li pernien el pèl. Però, a més afegirem més això. Ja fa dies que li vaig comentar sobre el tema del carrer Sant Josep, que hi ha un edifici ja davant, davant d'aquest bar, davant de la futura, la futura seu del Museu de l'Electricitat, que està en un aspecte penós. Però, a més a més, ara està aquest edifici està ocupat, cosa que vostè també ho sap. Per tant, davant de tot això, ja s'apigui, a veure ja que posem la senyora alcaldessa ha signat un article a Ciutat Turística, turistes perfectament poden anar a un carrer després de la Rambla, passejar-se i veure tot això, a veure si prendran actuacions serioses per acabar amb aquesta vergonya. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, el problema, la problemàtica del bar aquest que assenyala del carrer de Sant Josep és prou coneguda per Guàrdia Urbana, inclús per mi mateix, no? Eh, jo l'hi asseguro, si em creu o no, ja no és problema meu, que, que jo recorde almenys en quatre ocasions s'han muntat 100 dispositius, tant per Guàrdia Urbana com Mossos d'Esquadra, s'han fet, fet uns escorcolls brutals, s'ha capgirat el local i no s'ha trobat res. La credibilitat d'aquest denunciant jo l'accepto, jo no puc negar de que algú ha hagi venut la quantitat suficient per fer un, dos o tres porros, jo què sé, i que se lo fumin allà. Segur que sí, si sóc conscient, sóc conscient de que Figueres tenim un problema, tenim un problema de droga, però si ho permet, jo li, dir, li diria que el problema que tenim a Figueres de droga és un problema, és un problema, però de baix to, a diferència de ciutats que tenen problemes de droga autèntics, estem parlant de càrtels, estem parlant de gent que remenen quantitats brutals de droga de tot tipus i que són, són ciutats on la violència està a l'ordre del dia. M'estic referint concretament, segurament vostès ja ja se l'imaginen, a, a una ciutat, l'alcalde de la qual es permet de venir a Figueres a predicar sobre seguretat, just dos, dos dies després de tenir dos assassinats als carrers de la seva ciutat. Una ciutat, seguretat, una ciutat que l'any 2011 ha tingut sis morts violentes, l'any 2012, vuit morts violentes, Al 13, tres morts violentes, i en el que va de l'any 14, tres morts violentes. Que 14 dies després de visitar la ciutat de Figueres, es troba un tiroteig entre la policia i, nar i narcotraficants. Això sí que és un problema brutal, i repeteixo, per mi el problema de Figueres és un problema, i és el meu problema, crec que és el nostre problema, i sobre això s'està treballant, i s'han fet moltes coses, i vostès coneixen inclús, per la premsa, la quantitat de droga, de marihuana que s'ha comissat. I això no s'ha parat, perquè continuem, perquè som conscients, se sap, que n'hi ha, ha molts més. Irà illa coses a mida que vagin passant els dies, en les properes setmanes sabran tots vostès més coses. Senyor Corrego. Gràcies, senyor presidenta. Bueno, a veure, no estem parlant aquí de quatre porros. Com vostè vura després del vídeo, si accedeix al Facebook, eh, est de cocaïna. Bueno, si vostè troba tan normal, pues és normal, i... si és normal, vostè és normal. Molt bé, vale. Com parlava de la ciutat, pensava que parlava de Medellín, no ho sé, és clar, és que és un drama aquí. estem parlant de la ciutat de Badalona, que té 250.000 habitants, eh, me n'alegro, me que se preocupi tant d'aquesta ciutat, ojalà, preocupi també, com veu quan el, que l'alcalde va veure els barris, es pels barris, neteja que hi aquella ciutat, ten que els pisos ocupes, tot això, se't no hagui en compte tot això, eh no pot comparar una ciutat amb aquests temes, ah, escolti, aquí no hi ha morts violentes, bueno, si vols, ni aneu buscant les estadístiques. Estem parlant d'un cas concret, vostè no m'ha contactat, és dir, això no se solucionarà, és dir, aquí hi ha una qüestió que es pot solucionar i no volen solucionar, aquí hi ha una gent, aquí hi ha gent que ha tingut de marxar d'aquests pisos, aquí mateix hi ha una persona que ha anat a viure aquí, la seva parella està embarassada i està molt preocupada per aquesta situació, és a dir, vostè està tranquil, clar vostè viu en un pis que no té això en a casa seva entén? És a dir, aquest és el problema quan no patim això no hi ha, no hi ha aquest problema, i aquí sí que hi ha el problema jo he donat unes dades i vostè pot escoltar aquestes trucades aquell dia, jo he donat aquí unes coses molt greus què vol, que demà vagin a aquests veïns i li digui no és que el senyor Iacora, com sempre m'està l'havia de dir, dir lo que ha dit el que pensen de vostè eh? és a dir, com sempre li han dit que, bueno venen aquí i no troben res 4 fantes i 4 coca colas molt bé doncs pues aquesta noia que estava prenent això el dijous a la tarda no estava prenent ni can fantes ni coca-cola eh? i això a plena llum del dia eh? i hi ha locals que quan s'ha volgut s'ha volgut tancar, per què? i torno a repetir hi ha una casa ocupada davant d'un futur museu de l'electricitat tenir... no, no pensen actuar en aquesta actuació no pensen fer res si, blaços, blaços creuats Últim. jo crec que és passar tan olímpicament a Vostè em diu d'actuacions. Bueno, sí, bueno, un dia surt aquí amb mil plantes. Bueno, mil plantes escolta, si anem allà, està ple. Escolta, anem allà, a veure quant de pisos estan enganxats a la llum. Segur que moltíssims. S'ha anat fet algun desenganx? No. Algun dia d'aquest, si sí, veurem un helicottero ja passejant, quatre d'això, pim-pim, eh, mil plantes més i ja està. Escolta, si van a comprar la, les plantes i els, els sacs de terra en tots aquells llocs que tenim al voltant que venen plantes de marihuana davant nostra, jo he vist carregar 15 sacs de 50 litros de terra d'aquesta, que és per plantar tomates? si plau, si sisplau plau. actuacions contundents seguides, no fer actuacions d'homes eh, geo no, passarem a les de del matí a veure el bard no, no, passin a aquella hora, aquell moment quan aquests veïns es van queixar, anar allà i fer una erradada, quan es van queixar d'aquesta noia que s'estava a durar més del carrer, anar allà i actuar de seguida eh, això no preocupar sen totes aquestes solucions que vostè ha dit d'això de, de, que han tret bueno, jo li torno a treure aquests vehicles vehicles, vehicles al, al barri de Sant Joan no en treuen eh? perquè hi ha unes estadístiques que jo li vaig dir d'ensenyar eh? però en canvi en un carrer Fortier sí però que ja saben que l'agorregava i enganxa mira, ja en tenim un altre tonto que paga eh? Esclar, aquest és el problema que saben van, on tenen la possibilitat de cobrar per tant la resposta que vostè m'ha donat jo molt amulablement li faré arribant a aquests veïns i suposo que ja li faran arribar a vostè i a la senyora alcaldessa moltes gràcies Senyor, senyor Borregos, això que ha dit de que hi ha ordres polítiques de no actuar, tot això, eh, que serà capaç de dir-ho havent vent i al cap de la Guàrdia Urbana de davant, eh? també? Doncs un, un dia quedarem els tres i, i en parlem. No bueno, Paglis, que vingui a una comissió informativa amb tots els regidors. Jo no me tinc amagada res. Jo no faig reunions amb quatre elegits. No? Els 21 regidors, i... representants democràtics d'aquest del poble de Figa. Quedarem amb el cap de la, de la Guàrdia Urbana un dia i que puguem parlar si vol, tots. Escolti, públicament, davant de tothom, fem públic. Senyor Borrego, si També. Uh, què es pensa, que, que jo me tinc amagada de res? Senyor Borrego, escolti. només li dic que això que està dient, on parlarem un dia en una reunió amb el cap de la Guàrdia Urbana davant. Sí, jo volia fer un... un... Jo volia fer un, un, un preg, uh, uh, s'ha canviat, canviat el nom de, del carrer Cap de Creus a la zona alta, de fet, ho dic, no m'agrada, però és, és on té i de fet vaig estar defensant la postura del govern municipal davant de tots els meus veïns i em vaig quedar sol, eh? però vaja, però en tot cas... Vaig perdre aquesta credibilitat quan vam rebre la notificació del canvi de nom d'aquest tram, amb el qual jo estic totalment d'acord, perquè realment hi havia problemes que arribaven les cartes i no arribaven, i ho passava clar, un cop vam rebre la notificació, posava que bueno, contra, aquest, contra aquest decret eh, es pot interposar un recurs de 15 dies, tal i qual. però el crec que li han fet arribar una instància en aquest sentit però al cap de dos dies de rebre aquesta notificació ja es va canviar la, la, la placa del carrer i aleshores només volia transmetre no, el, el malestar dels, dels veïns pel fet, de que, pel fet de, que no, de que no es mantinguessin aquests 15 dies eh, per poder fer el recurs i poder que els veïns valoressin si els agradava o, o, no, o no els agradava la decisió i poder fer un recurs. M'agradaria saber si realment és, és, és l'habitual que un cop, cop s'envia aquesta notificació al cap de pocs dies no s'esperi el, el temps que hi ha per fer el recurs i, i es posi una, una placa un nou carrer. Sí, bé, bueno, l'expliqui una mica com va el procediment quan posem noms als carrers, eh? en aquest cas va passar per, el, per la comissió de nomenclàtor i es va col·locar això l'ordre d'execució ja no, no sé té el sí. seu curs de totes maneres aquests, aquests terminis bueno, són, són els, els peus de recurs que hi ha a tots els decrets eh? no, no, no era en aquest cas específic però si voleu explicar sí, sí. jo el que m'ha d'explicar en nivell tècnic és això, o sigui que la decisió està presa, és ferma eh? sí que es té el temps i per això es pot presentar recurs igualment Uh, i no hi, ha, no hi ha cap problema el rebrem el recurs, s'estudiarà uh, i després si calgués treure la placa es, es podia tornar a treure en tot cas, el que sí que tècnicament uh, o sigui l'explicació que s'ha donat des dels veïns que és un inconvenient de que tots els tràmits de les documentacions de canviar el domicili i tot això igualment s'havia de fer uh, perquè s'havia de canviar la numeració. En qualsevol, en qualsevol cas, si no es posés el nom de plaça Ana Maria Dalí, s'havia de canviar el nombre dels dos cap de greus perquè coincidien d'un costat a l'altre del carrer que queda tallat ara en aquests moments per una paret. I, per tant, el, el, els, els problemes que comportaria això serien exactament els mateixos, sigui per canviar un número del, del carrer que per canviar el nom. En el cas, si hi ha una instància entrada, sembla i es, es contestarà. No, no, total, total, total, totalment d'acord. Eh? De fet, aquesta és l'argumentació que també jo, a més a més, perquè estava defensant jo el govern davant de tothom i em vaig quedar tot sol no? i dic, no, no, si les coses s'han fet bé, crec que està ben fet. Però, en tot cas, és, és una mica la queixa aquesta que jo, defensant la postura que m'acaba de dir vostè, al final em vaig quedar sense arguments en el moment en què aquests 15 dies de per poder presentar un recurs, no es van complir, ens van trobar amb la, amb la placa ja posada, ja contra això ja tampoc no vaig poder dir res, crec no, no, que, que, que teniu raó, perquè no... Més, més que res, bueno, només faltaria que un recurs d'aquests prosperés i arribés alguna cosa, ja hem acabat pagant una placa, però, encara que siguin en pocs diners, que potser s'ha d'acabar traient. Per tant, simplement el prec aquest, a veure si podem... Mirada, en aquest casos simplement és esperar dues setmanes si no posa cap recurs s'acaba fent la modificació i en tot cas si, si hi ha un recurs i, i, i tira endavant i hi ha una sèrie de tràmits doncs, bueno, esperem, crec que, jo ho fa molt poc que he vist que hi ha, però vull dir que ha han passat molts anys així, si tinguem problemes vull dir que tampoc els hi de dues setmanes més o de tres setmanes més en tot cas només una, no és una aviam, evidentment que és una decisió de govern perquè és qui pren la decisió però eh, qui ho va decidir és eh, la comissió del nombre en Clàdor on estem tots representats eh, i, i, i de fet eh, és la primera a eh, la llista de, de noms eh, per posar amb un carrer, en una plaça i de la primera des de feia molt temps i, aquest, i per tant, quan, eh, des de eh, qui ordena el tema dels carrers doncs, va dir que doncs, va ser una oportunitat molt, molt important de fer-ho Completament d'acord Senyor Font, té una pregunta? Senyora Mata? Em faré dues, si m'ho permet, a l'hora i és per intentar anar acabant, almenys per part meva. Una és sobre la pantalla que s'ha col·locat a l'alçada de la rotonda del centre de formació, allà a l'entrada de la marca de l'AM. Jo em pregunto si allò no és una cosa perillosa en el sentit que distreu l'atenció dels conductors. De fet, hi ha algun precedent que hi ha hagut quan s'ha fet retirar algun tipus de publicitat, que jo penso que fins i tot era menys ferillosa que aquesta. No sé si s'ha fet la reflexió, entenc que sí, però m'agradaria tenir-ne una explicació. I la segona, d'un tema totalment diferent, que ja l'any passat també vaig comentar en aquest plenari, és que ara s'acosta ja doncs, l'època aquesta dels festivals de final de curs, els sopars de les escoles, de tots els clubs esportius, etc. Jo l'any passat vaig viure fatal veure tirar tant de menjar tant de menjar només en els pocs actes als quals jo vaig assistir. Jo ja sé que és molt complicat perquè hi ha unes normatives severes en temes de, en temes de salut, però penso que és una hipocresia fer veure que no ens volem molt implicar a recollir amb tàpers les fideuats que s'obren i en canvi, llavors veiem com la gent furga dintre els contenidors et eh, demano que es pogués activar algun sistema amb voluntaris o amb càritas o, o amb, bueno, amb el banc dels aliments perquè crec que realment en dos caps de setmana tirem molt de menjar i crec que això no pot ser en la situació que estem vivint a Figueres. Bé, en relació a les pantalles, eh, jo mateixa puc contestar bé aquestes dues pantalles eh, que es van posar amb motiu de, de les fires de Santa Creu i s'han mantingut de moment amb informació de, de l'Agenda Municipal i també el Consell Comarcal, si no recordo, si, si no estic mal informada, o estan utilitzant. Bé, s'han col·locat a una alçada que entenem que no, que no molesta, o sigui, que no, que no pot pertorbar eh, en aquest sentit. Eh, en tot cas, mirarem amb, amb Guàrdia Urbana què opina al respecte. Des de Guàrdia Urbana... No coneixo absolutament cap informe, però demà mateix me preocuparé de que em donin la seva opinió. Sí, sí, si m'ho permet, senyor Iacora, la que està a la de plaça de la Fonya Minosa crec que majoritàriament els usuaris són els vianants, per tant tu t'atures un lloc prudent per mirar la pantalla, però que l'altre està directament eh, invocada a que siguin, quan tu circules en cotxe en direcció cap al centre de la ciutat, te fixes amb la pantalla i si te fixes en la pantalla no te fixes en el giratori en qual estàs a poder entrar o fins i tot el pas de vianants, per tant jo crec que el tractament d'una i altra, afectes d'informe de Guàrdia Urbana haurien de ser diferent. Bé, bueno, ho mirarem en tot cas, eh? Sonia Font. Sí, no, no hi havia pensat. Vam, vam demanar en l'últim ple el fet de que, les, que les entitats poguessin utilitzar la, les pantalles aquestes. Hem vist que normalment el que s'hi fa és projectar el vídeo aquell de Cas Figueres, la, no sé com es deia, si la millor ciutat del món o una cosa així, que està, es posa allà sense so, perquè clar, no té so, i amb uns subtítols molt petits que és impossible de llegir, amb qual cosa, bueno, si anem veient moltes vegades aquell vídeo, bueno, ningú no s'entén gaire de què va. Però he que algunes entitats sí que sí que sí que es publiciten els seus actes i els m'agradaria saber si s'ha si contactat amb les entitats per explicar i com fer per poder sortir allà o és senzillament, no sé, algunes entitats que ja habitualment envien a l'Ajuntament els seus actes i llavors automàticament se'ls posen o... o entenc que a les altres entitats també els interessaria poder publicar, publicitar els seus actes a les pantalles. Sí, és aquest segon cas eh, que, que comentaves. Entenc, doncs, que qualsevol entitat a partir d'ara si, si, si escriu a l'Ajuntament dient quins quin actes es fa... Eh? Eh, doncs estaria bé que, a part de que jo pugui dir a qui conegui, doncs, si des de l'Ajuntament es pot fer alguna manera per, per explicar-los-hi, doncs, estaria bé. I senyor Almedo. A veure, sobre el tema de la Comarcal 260... Varen sortir unes declaracions a la premsa que deia que territori ultimava el projecte per desdoblar la Comarcal 260 a Figueres pendent de fa 20 anys, bueno, aquí podia haver dit 23 anys. Llavors bueno, m'agradaria saber què pensen fer el respecte perquè diuen que sí, que el 2015, doncs el dos, eh, aquí el el senyor, suposo que és el senyor Santi Vila, no? que diu que sí, que el 2015 es començaran les obres. Va, la pregunta va, bueno, vostès ja han parlat doncs, amb els païns, han començat a, doncs, bueno, a fer a dir com miran les expropiacions, què passa al respecte És que ningú veï ha veï d'allà ses'ha assabentar per la premsa per una banda dius bueno, és que ningú ens ha dit res, o sigui ningú ens ha comunicat que realment aquestes obres començaran però si és que comencen primer no poden començar la casa pel, pel, pel teulat no? si, sinó que primer tindran que parlar'ls i com irà el tema de les expropiacions. apropiacions no? o no sé si pensen fer doncs, un procediment d'aquests urgències que dos mesos abans els diu mira doncs a partir de d'aquí dos mesos hem de marxar. Suposo que no arribarà a aquest extrem, perquè és clar, aquesta gent porten ja 23 anys esperant i, i bueno, això seria... Bueno, de fet, no ho permetrien, no? I jo me'n recordo que vaig anar a una reunió que llavors, amb els veïns, que hi havia amb, encara en aquells moments, era el senyor Santi l'alcalde, i havia també el senyor Xavilo David, i en allà va dir unes paraules textuals, que va dir ningú marxarà de casa seva sense que s'hagi pagat la propietat sense que se li hagi pagat la propietat. No? Llavors la llei diu que els hi han de donar igual o el que tenen, no menys. No? I per això m'agradaria veure si vostè doncs, fes un posicionament, a veure quan començaran i què passa al respecte per poder dir-los doncs, als veïns, o miri, si vostès hi volen anar i explicar-los, perquè la veritat és que estan molt preocupats amb, not, bueno, amb aquests comentaris de, de premsa. Gràcies. Sí, sí, uh, tot això cal que tot això que pregunta, jo no veig el Sr. Santivila aquí sentat i si vol el trucu ara, però clau, són no, no, ja ho sé que és de territori i sostenibilitat, però clar està preguntant coses que fan a la conselleria, que nosaltres a l'ajuntament, uh, ara mateix, doncs, si vol el trucu, però no crec que sigui el moment a aquestes hores de la nit, vull dir que li pregunto, però no, no ens preocupi que la conselleria, quan tingui el projecte acabat, i hagi de començar a expropiacions, també en segur que despleguen els seus mitjans i van haver-hi els veïns. Uh, bueno, només per al·lucions li contestaré. Parro del senyor Santi Vila perquè és el conseller de Territori i Sustabilitat i és la Generalitat a la cara de fer les per, obres per o això jo li sé, dic que jo, jo, jo no veig que estigui jo, aquí sí. sentat en estic el ple de l'Ajuntament no? de Figueres no he acabat encara no, no, ja, ja li dic que no o sigui, això no és la Conselleria de Territori i el senyor Santi Vila no està al ple es sentat escolti, vostè li sembla que quan jo estic parlant vostè m'ha d'interrompre i parlar o és que ara també funcionarà o sigui, aquesta majoria els també, li donarà peu a que jo, vostè no, no, és que clar, amb aquest plan estic parlant i llavors eh, vostè ja, continua parlant doncs bueno, quan acabi puc continuar que encara no he acabat jo o què o qui, té algun problema Avui, realment, perquè és que, vamos, no puc continuar o se m'atreu la paraula? Vale. Jo he fet amb esmena, ai, he parlat perquè ell és el conseller i és aquesta, aquesta carretera, suposo que ja tothom ho sap, és de la Generalitat i per això, doncs miri, si vol telefonar, per mi el pot telefonar i a veure si diuen aquí, davant d'un plenari, a veure quan començarà i què pensa fer. Doncs miri, sí, doncs pagi. A veure, Gràcies. Teniu una pregunta? Senyor Casillas, senyor Borrego, sí. Gràcies, senyora presidenta. No sé si no, no ho he sentit, però fa aquest mes passat va tenir vostè una reunió, vostè i altres persones, l'alcalde d'allers i la directora general, amb els actuals proveïdors de l'actual presó. Sí, no, no sé si és correcte, no sé si l'ha anomenat vostè aquesta reunió, en el seu reguitzell, i m'agradaria, abans de continuar, a sapiguer les seves opinions d'aquesta reunió. Sí, vàrem tenir una reunió amb el representant del CIRE, que és l'ENS, de, escrit al Departament de Justícia, que s'encarrega de tot el que són proveïdors i suministaments en els equipaments penitenciaris. Eh? Els vaig fer venir jo mateix de cara que informessin en els actuals proveïdors de, de la presó com aniria el tema de les contractacions a la nova presó, tinguent en compte que és un equipament molt més gran i tinguent en compte clar, que els, els imports de les compres són, són molt més grans. Per tant, Uh, com vostè havia manifestat en aquí en el ple, eh, que hi havia certa preocupació, doncs van venir representants d'aquest organisme que s'encarregaran de fer els subministraments i, i contracten, diguéssim, per subministrar-se a les presons. Uh, aquesta senyora els va informar que, uh, evidentment, el Departament de Justícia és, un, és una administració pública i ha de seguir els, els procediments de la llei de contractes i que, en tot cas, eh, el que va fer va ser atendre una sèrie de peticions de persones que actualment estan proveint a la presó de Figueres sense haver passat mai per, uh, per un concurs, sinó amb, amb contracte directe, però, clar, tinguent en compte que uh, la presó de Figueres, el puig de les bases, serà un equipament molt més gran amb molta més eh, quantitat de matèria a contractar amb no? tant, tant d'aliments com de, de neteja ha de passar pels conductes reglamentaris no? Llavors, el que sols ajudarà en tot moment o el que s'informarà en tot moment és com s'ha de fer per participar a les licitacions però el que no podrà ser és eh, convertir aquestes contractacions directes que hi han actualment amb imports petits en a la presó vella automàticament amb amb, amb contractes a la prosa nova, perquè estaríem vulnerant totalment la llei de contractes i perquè estem parlant d'imports molt, molt importants i si fessin això altres proveïdors d'aquí a la zona dirien i perquè s'ha contractat directament en aquests senyors i no i no s'ha donat oportunitat en, en uns altres. El que es va comprometre va ser informar totalment eh, abans que es les licitacions de l'any 2015 com aniria aquest procés de licitació i a veure quines possibilitats dins de la llei es podrien donar de cara que els proveïdors fossin locals. Gràcies, senyor presidenta. Bueno, jo no... Bueno, aquesta versió que jo transmetré, a mi la versió que se'm va donar no és que exactament semblava que ja, que ja es donava per tancat, que realment, com vostè diu, passem una, un equipament més gran i que semblaria que les empreses d'aquí no estan preparades per assumir aquesta responsabilitat jo crec que les empreses d'aquí estan perfectament preparades a més a més, eh, escolti, si una empresa t ha d'agafar més personal crec que és el que s'ha de buscar vostès sempre s'emprenen la boca de donar suport a les empreses d'aquí i crec que és el que s'ha de donar la sensació que a mi m'han no és aquesta la sensació semblaria que al mes de setembre es pot fer alguna, alguna, alguna cosa per poder arreglar Esperen sí, jo només ja li vaig demanar que hi havia, tot que en el concurs, legal això la l'agalació és pressuposat, no? aquí no hi està diguin res, però vostè mateix ha dit que es donaria suport en aquestes empreses. Demano que és des de l'Ajuntament, des de l'àrea que sigui, jo ja no em poso cap àrea, que doni suport realment a aquestes empreses, suport necessari, i que pugui ser això. Clar, com ha entès comentat el tema de la presó antiga, és que al final, qui han guanyat en aquesta presó? Una presó que ningú la vol, cada la tenim aquí, és a dir, ens cau un rabac del carrer Sant Pau, els proveus d'aquí no vendran, vindran de fora a vendre, i al final, qui guanyen? Res. Unes despeses i uns mal de caps. Jo crec que per aquesta part demano, plau el suport necessari per part de l'àrea que sigui de l'Ajuntament. Gràcies. Senyor Borrego, el suport necessari el tindran i de, jo mateixa vaig tenir aquesta iniciativa de reunir-los en els provadors actuals per explicar-los quines possibilitats hi ha dins, dins del, dels marcs legals i no sé quina informació li han, li han transmès, però no, no és així com vostè diu, perquè vam quedar justament que ens emplaçàvem al mes de setembre, que quan jo estaria permanentment en contacte amb aquesta persona que va venir del CIRE per anar ajustant les bases d'aquests concursos, que jo estaria totalment en contacte, i, cal, i, en contacte, i que al mes de setembre ens tornaríem a emplaçar tots per veure quines possibilitats de licitat tenien els proveïdors locals. Senyora. sí, és un prec només ja fa molts dies o molts plens que la senyora Margarita Corxo, la regidora va demanar doncs, que en el Teatre Jardí doncs, el tema doncs, de, que posés no, sortides d'emergència tant per dins com per fora no? l'altre dia bueno, vaig trobar una sèrie de persones i estan preocupats perquè no hi és i això és un cost mínim que no, no costa res de, de posar unes etiquetes en allà sortides d'emergència perquè és que si passa alguna cosa no sé de qui serà la responsabilitat si sí, fa temps eh, que ho havien demanat ja en un plenari, eh? si sí, sí, se'n recorda molt eh? sí, sí, no, ara m'ha pillat així ah, bueno. eh, però a mi em, em sona de, visualment de que hi, hi són el, els, els retors no, a, a fora no. El, bueno, no el que hi havia la senyora de cotxo, si no m'equivoco era el tema de les rampes de sortida però la senyalització interior de sortides d'emergència jo no, no vull pas posar a fora no em sembla que fora hi són no. eh? a fora no, sí. no fora no llavors hi ha moltes vegades que hi ha criatures doncs, amb aquestes rampes que estan allà apollats sí, sí, sí, dir sí, que home, no costa res senyalitzar que allà hi ha una sortida d'emergència, si res més no, la gent ho sabrà i podem els, les criatures doncs, estaran més en compte sí, el no, senyor Borrego Només per últim un petit prec, que, que, un tema que ha tret el senyor Monfort, eh, que inclús es va comentar a través de les xarxes, eh, el tema de l'inauguració de, de la placa de la plaça d'Anna Maria Dalí, Lí. Eh, sabem que hi ha una campanya electoral, que no es podia fer cap inauguració, però sí que considerem que es hauria fer un re reacte d'inauguració, perquè crec que el personatge s'ho mereix, i crec que haver-lo posat així poncidia malades i tot això però crec que no que si plau si que no que no es perdi puc fer aquest acte, gràcies. Bueno, tocar es preguem a veure els veïns si estan d'acord o no estan d'acord, eh. Jo sé no Per la sensació que tinc allà, crec que no és bon moment per fer per inaugurar res, eh. Sí, sí, sí, no, no. Molt bé, alguna pregunta més? Doncs així que la sessió.